Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket, Bányai Gézes Konugia Gábor, ma megint Miklós Jendre a vendégünk és ezt a két órát vele is szeretnénk eltölteni. Folytatjuk ugyanis azt a beszélgetés sorozatot, amit már eh, talán most már harmadik, vagy talán negyedik alkalommal eh, eh, lépünk eh, újra és újra tovább, ugyanazon a témán belül a gondolkodásunknak, illetve a beszélgetésünknek az alapját Szolzsanyi egy hírása hagyja meg, amiből Miklós Sándor készítette egy kivonatos dolgozatot, és fölhívta azokra a vonásokra a Szolzsanyi gondolataiban a, a figyelmet, amelyik a mai magyar valóságra változatlanul érvényesek, és ezek, hogyan mentsük meg az országot ez a címnek a cikknek, és amikről beszélünk, azok, azok a gondolatok, amikről mostában nem esik szó. Ugye mostában szeretnének az embereket meggyőzni arról, hogy válasszanak valakit, de nem esik nagyon szó arról, hogy tulajdonképpen hogyan, milyen problémáink vannak, és hogyan lehetne, vagy hogyan kéne működtetni a, egy országot, vagy hogyan lehetne működtetni egy olyan országot a speciális ö, problémáival, mint például Magyarország. Biztos, ha majd valakit megválasztanak, akkor ki fog derülni, hogy mit fog mondani, de igazából ez most minket ilyen értelemben nem érint. Mi azt szeretnénk, hogy olyan friss gondolatokat osszunk meg, amik most is és később is adalékok lehetnek ahhoz, hogy, hogy az ember el tudja dönteni, hogy olyan tényleg jó irányba haladnak -e a dolgok, vagy pedig valamilyen ö, ö, feszültség lesz megint a vége. Ha ma a demokrácia gondolatával folytatnánk, és hát ebbe persze majd szól lesz talán a pártokról is, és talán sikerül eljutnunk oda, igaz, hogy a helyi demokrácia kérdésével is beszéljünk. Éppen itt van előttem egy egyenítő című lap. A címlapnám Bibó Istvánnal, háttérben meg 56-os tankokkal Ugye ő volt az egyetlen, aki a helyén maradt a, a, a nagyémben kormány miniszterei közül a, a szovjet csapatok bejövetelekor a parlament épületébe, tehát a valóságban hát, teljesítette be azt, amit vallott, hogy nem szabad félni, és a demokrácia a lényege az, hogy ne féljünk. Ebből kell kiindulni, ez az alapja. Ugyanakkor, ha az elmúlt húsz évet vesszük, Ugye ez a demokrácia szóta, és annyi mindenre használtuk már. Ha az előtte lévő 40 évet feszik, akkor volt négykül demokrácia, ugyebár. Uh -huh. Most meg van egy jelző demokrácia, de rendkívül sok elmaradása van, hogy így fejezem ki magam ennek a demokráciának, mert a demokráciához az is hozzá tartozik, hogy nem csak az utcára mehetünk ki, hanem jól is érezhetjük magunkat, ha egzisztenciál biztonságban élhetünk, ha látjuk magunkat adott a jövőt, tehát ö, nem elégedhetünk meg azzal a joggal, hogy tüntethetünk. És én ételemben ö, sok ö, gondot látok ebben a múlt húsz a demokráciájában. Miklós Endélek általának még egy gondolatot, hadd mondjuk az előző beszélgetésünkben nekem az szűrödött le, hogy ám csak az fontos, hogy ne féljen az ember a demokráciában, hanem hogy egy bizonyos fajta ö, kötelezettség hárul ránk, hogy, hogy, hogy a saját helyzetünket jobban megismerjük. Tehát nem lehetünk bamba polgárok, akik nem törődnek a saját környezetükkel, nem törődnek azzal, hogy milyen világban élnek, és nem próbálok megérteni. Tehát egyfajta... Én úgy értettem meg egyfajta tudásra, vagy, vagy képességre, látó képességre is volna szükségünk. Nekem ez szűrödött le. De most ez csak egy gondolat volt, nem akarom, ezt most még csak kérdésként se megfogalmazni. Ez még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ha a demokráciát nem feltétlenek összekosanak összehasossággal, hiszen egy monarhiában is le demokrácia, mint úgy. Sőt, néha nagyobb demokrácia van monarhiában, mert nem ezen múlik de azért valahol mégiscsak összefüggnek, és ha azt vesszük, hogy a köztársaság az micsoda, a köznek a, egy, egy, egy szerződése, hogy egy olyan életet teremtenek kölcsönösen, amelyik elfogadható emberi életet ad, akkor ez nem lehet egy kész átverésó. Tehát nem lehet arra azért, hogy mindenki gyanakvonos mindennek információnak a tudásában ö, éli az életét, mint hogyha egy, ö, ez nem egy dzsungelharc, tehát igenis ö, a választott vezetőinkre mi rábíztuk magunkat. Ez egyfajta bizalmi viszony, bizalmi, ha úgy érték, nem jogviszony, hanem politikai viszony. És, és ez azt is jelenti, hogy, hogy ha én nem is tudok mindenről, akkor ő azért van ott, mert ő mindenről tud, vagy többről tud, mint én, és jól intézi az ügyeimet. Én megbízom őt azzal, az én képviseletemmel. És hogyha ez nem így teszi, akkor gyungelhatszás kétszátverés sohá válik a dolog, és ez nem tudjuk kompenzálni azzal, hogy most többről tudjunk. Hiszen arra valók, a választottak, arra valók a szakértők, hogy mindenről tudjanak, mi tudunk, amiről tudunk, nem tudunk, amiről nem tudunk, nem tudhatom mindannyira mindenről. Én ezzel most vitatkoznék, de Miklós Jendinek adjuk meg a szót, nem akarok most erről vitatkozni de Én majd ez később látom. fogom. Igen. Érdekes, Géza, hogy ezt a kérdéskört friss gondolatnak nevezted az előbb, már csak azért is, mert ez körülbelül két és fél ezer éves, a demokrácia első a unik Alisztotelésztől származik. Semmi sem új a nem, nap alatt, idegesen ez a az sem is. új a nap alatt, mondta egy bölcs régi római. De az a helyzet, hogy Arisztotelész az állam emeletében háromféle ö, ö, államtípust különböztet meg. Ugye az állam azt jelenti, hogy valami, valaki, valamilyen módon gyakorolja a közhatalmat az emberek fölött. Most ennek a közhatalmas gyakorlásának három eltérő módja, mondja Arisztotelész, létezik a monarchia, amikor egy valaki gyakorolja, aztán létezik az oligarchia, amikor egy csoport gyakorolja, és létezik a demokrácia, amikor egy nép gyakorolja. És valahol itt hagytuk abban módkor, hogy hogy körülbelül az volt, hogy formánylag demokráciában élünk, de oligarchikus jelleggel no, most, Hát A lényeg, a lényeg az, hogy, hogy Aristoteles mondja még mindig, hogy ezek között nem lehet minőségi különbséget tenni, nem ezen múlik a dolog, mindegyik lehet jó, mindegyik lehet rossz, a, a monarchia lehet egy olyan gondviselő királyság, de lehet egy zsarnokság is például. Most, ami a demokráciát illeti, a Arisztott e, e, szintén egy jó, meg egy rossz alaptípus tud leírni. A jó alaptípus ennek a rendszernek, amikor a nép uralkodik, amit ő köztársaságnak e, nevez, és a rossz pedig az, a, a rossz kifejezésre használja ő azt, hogy demokrácia. Hogyha megnézzük, hogy mikor ezt leírja a dolgot, akkor kiderül, hogy ő a demagógúra almát érti demokrácia alatt. De egy, önmagában v a köztársaság szó felel meg önála. Hát a, a polisz tulajdonképpen, hogy Aristoteles egy városállamban él, és a köztársaságot a polisz polgárainak a, a hatalomgyakorlása jelentette. És, és a minőségi különbség mind a három esetben azt jelenti, hogy az a bizonyos közhatalmi forrás, Forma, amiről éppen szó van, az törvénytisztelője vagy törvénykerülő. Az első eset azt jelenti, hogy jó a rendszer, a másik azt jelenti, hogy rossz a rendszer. Most végig lehet gondolni, hogy milyen körülmények között miképpen fajul el egyik vagy másik. Nem hiszem, hogy elméletileg most ezen kellene tűnődnünk, hanem maradjunk csak a legutolsó típusnál tehát a népuralomnál, annak arról, ami, ami demokráciának nevezünk. Most a a népuralom elfajulása, tehát amikor a demokrácia úgymond demagógiává alakul át, ennek a, a döntő és formája, vagy, vagy alapkinduló uh, pontja az, amikor az emberek valamilyen módon képtelné válnak arra, hogy ők maguk gyakorolják az a, a érdemi uh, befolyást a saját sorsuk felett. Miért nem uh, teszik ezt? Tudjunk két fő okból. Az egyik uh, probléma az az lehet, hogy igazából véve nem adnak nekik lehetőséget. Erre még visszatérünk. A másik ok pedig az, hogy az elszükséges felelősségnek és információknak nincsenek a birtokában. hogy ezekben az esetekben torzul a dolog. Most ez az, amit Aristotés demogógiának mond, mert ebben az esetben különféle nagypofájú emberek ordítozással, mindenféle hülyeséggel tudják rávenni az államot és vezetik félre. De akkor hát, ez az, amire, amire én azt érzem, hogy itt a... A polgárnak, az egyszerű választópolgárnak már fölkészültebbnek kell lennie, mint egy, úgymond idézőben mondom, mint egy senkinek, aki nem része a demokráciának, hisz neki a választásban a felelőssége rendkívül nagy. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatban a modern demokrácia kialakulási története, és az benne a, a, a, a különös és meghőkentő, hogy a újkori demokrácia alkonya ott kezdődött, amikor általánosá tették a választójogot. Tehát a 20. század, amikor nagyjából minden országban teljes lett a választójuk, az egyúttal a demokrácia nagy válságának és alkonyának a, a, a kibontakozása is volt. Ami korlátozott választólyuk volt, addig, addig a demokrácia működőképes rendszernek látszott, és tulajdonképpen az is volt, hogyha úgy veszük. Kevés helyén volt a Földnek ez a működő demokrácia, de akkoriban a mértékadó fejlett országokban mindenütt ez a rendszer uralkodott, és azt kell mondani, hogy elég jól uralkodott. Mondom, a problémák ott kezdődtek, amikor szélesen a választólyok. Kétféle okból kezdődtek ezek a problémák. Az egyik az, hogy a demokrácia gyakorlása az megvizetősen fáradságos időgényes dolg. Tehát magyarul elég hamar kiderült az, hogy aki közügyekkel akar foglalkozni, annak kell, hogy legyen valami megérhetése. Uh -huh. Ez a, a, a közügyékkal foglalkozások gazdagoknak a, a dolga volt ö, annak idején, és hát ö, ezek az emberek aztán volt miben megélnek, hát csak a példa kedvéért mondjuk Rófszécsény István, ország egyik nagybirtokosa volt, egész életében közügyekkel töltötte, nyilvánvaló, hogy nem ebből kívánt megélni, és nem is szorult rá. Tehát egy bizonyos fajta önzetlen magadatást ez igény, nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy ténylegesen meg tudod tenni azt, hogy ne ebből éljen. Na most, a probléma ott kezd megváltozni és eltorzolni, amikor az ember rá van kényszerítve, hogy ebből éljen. Hát rá van kényszerítve, hogy nekem nincs olyan vagyonom, mint a Széchenyi Istvánnak volt, valamivel meg kell élnem. Politikusi pályára adtam a fejemet, mi az ördögből éjek meg. A politikusi fizetésemből vagy, vagy javadalmakból kell megélni, amikkel is kapcsolatban az, az egyik probléma, hogy nincsen eléggé lefixálva azt, hogy, tűk, hogy mi ez a jövedelem, meg javadalom. Ez azt a fizetés foglalja magában amit én kapok a politikusi munkámért. Vagy... Magába fogja azokat az ellendékokat is, akiket különféle a hálás honpolgároktól és gazdasági szervezetektől kapok meg. Amennyiben ez az utóbbi rész sor kerül, akkor ebben az esetben viszont az én szerepem, mint a közérdek képviselői befejeződött. Én innentől formában nem a közérdeget fogom képviselni, hanem azokat az akár kicsodákat, akik nekem jelentős mézeket súszattak a zsebbenbe vagy máshova. Tehát már pedig ez a probléma láthatóan fölmerül abban a pillanatban, amikor én is politikussá váltam. Most ez egy olyan dolog, hogy tulajdonképpen egyetlen modern állam sem tudta megoldani. Minálunk ez a helyzet megvetősen súlyossá vált, tehát ezek a a botrányok, amiktől az elmúlt félében egyre hangosabban zeng az ország, ezek alapvetően ezzel a fő problémával függenek össze, hogy, hogy felbukkant a, a terepen az az embertípus, akit megérhetési politikusnak neveznek, és aki fogva nem is kérdés, hogy közképviseletet ellátja, -e, mert nem lát, -e. Abszolút világos, hogy, hogy őt valamiképpen megválaszolták, de semmi köze a közérdekhez, nem is érdeki tulajdonképpen, nem is függ tőle, és abban remékedik, hogy a rendelkezésre a veszközökkel tudja ugyan a maga Na és itt érkezünk el a probléma másik oldalra, mik ezek a rendelkezésre lesz eszközök. Ugye ezeket a, a, a modern politikának a politikusait az emberek valamiképpen megválasztják. És ezáltal lesznek azok akik lesznek. Most miképpen választják meg minek alapján? Hát tekintett arra nagyon sokan vagyunk és nem ismerjük egymást. Az a fajta régi, választási szisztéma, amikor kevés ember a közhatalmat, akik nagyjából ismerték egymást. Tudták azt, hogy ki kicsit és mi várható tőle, ö, a személyes ítéletük és a személyes megbízhatóság alapján tudtak maguknak embereket kiválasztani. Most a modern tömegdemokráciában ez a lehetőség elvezett. Én nem igen tudok másképpen kiválasztani egy embert, mint, mint annak alapján, amit a média médiumok súlykolnak belém, tehát ami ott megjelenik, Dicsérik, mint a cigány a sántalovát, azt uh, végül is meg fogom választani, mert hiszen uh, semmit uh, se sem tudok uh, róla azon kívül, amit az újságból olvastam. Na most a kérdés az, hogy mit írnak az újságok. Hát gyere, ez egy nagyon jelezet és ez a másik uh, hátulütője a modern demokráciának. Itt megint a cigányokat kell idéznem, e, e, mégpedig a cigán akik úgy fogalmaznak, hogy aki fizet, az rendeli a nótát. Tehát magyarul az újságok azt fogják írni, amit a gazdájuk megkevetelt tőlük, és ki a gazdájuk? Hát a gazdájuk az, akinek pénze van kész, a kör bezárult, tehát, tehát a helyzet, az információt a pénzes emberek szolgáltatják, mert az információ az ő kezükbe van, és azok a politikusok, akiket megválasztanak, azok a politikusok pedig anyagilag függenek a, a politikai egészszenciától. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a kör bezárult, és ilyen módon az, amit modern demokráciának nevezünk, az nyugodtan döglött összvérnek nevezhetjük. Ez a modern demokráciai feltételek mellett, amiket elmondtam, ez lényegében egy működésképtelen. Ez, ez, ez a média, eh, hogy hát, mondjam, hatalommal való ő éles, ugye ez az ö, olaszoknál, ugye a Berlusconél, ez, ez olyan iskola példája tulajdonképpen eh, ennek, amit te mondasz. Nálunk ez kevésbé fogható, így meg, mert nem azokat választják, akik a pénzt adják, ott még ráadásul ő maga került a hatalomra. Most azért, ha tegyem, mert következőd hozzá, eh, ez a rendszer, ami, ami ilyen módon kialakulóban van a világon, ez a rendszer elméletileg még lehet jó is. De demokrácia nem. Tehát, szó... Mert hogy végül is ez lehet tisztességes? Természetesen yep. lehetséges az, az a valaki, aki ezt ilyen módon dirigálja, az a valaki, az, az tisztességes, jószándékú ember, és végül is az a hatalom, ami a kezébe van, azt jóra kívánja fordítani, tehát hogy a közügynek a, a, a, a elősegítésére és hmm. támogatására, még ez sincsen kizárva. Egy azonban biztos, a illető fölött tulajdonképpen nem rendelkezik senki kontrollal. Rég időkben az lett a hatalmas, akinek mondjuk beleszületett apám is király volt, én is király leszek, tehát ilyen módon volt egy születési rend. Ebben az újabb időkben születési rend nincsen, de mint a példa mutatja, megvan a pénznek az uralkodó hatalma. Hmm. Tehát, tehát, tehát azok a bizonyos valakik, azok az egyed uralkodók, tulajdonképpen azt kell mondom, ez már egy átmenet a Monarchia felé, azok az egyeduralkodók, ezek a pénz segítségével is a pénz hatalmával uralkodnak. Nézetem szerint a pénz mindenképpen rosszabb ö, szerkezetileg, mint amilyen a, a hajdali monarháknak a születési eljogai volt. Tehát, tehát ez önmagában egy süllyedés jelent, hogyha a pénzurai kapják kézbe a, a világ irányítását. Már csak azért is, mert a a pénznek egészen más a perspektívája, mint, a, mint a Ugye az örökölt királysága. Hogy összehasonlítsam a dolgot, az örökölt királyság az úgy működik, hogy hát nekem van egy fiam, aki szintén király szeretnék, eléteni, tehát tulajdonképpen én nekem valamikben gondoskodunk kell a jövőről is. Tehát magyarul egy, egy örökös királyságban. Minden szereplő számára, minden döntéshozó számára létezik egy jövő iránti felelősség. Most a pénzgazdálkodásban viszont ez a felelősség nincsen. Ugye a pénzgazdálkodásnak a lényege a profitnak a maximálása. Hát majd mi lesz, mi lesz jövőre? Hát majd, majd megoldják azok, akik jövőre lesznek. Tehát, tehát létezik a dologban egy ilyenfajta eleve felelőtlenség, ami a kapitalista gazdálkodásnak volt egy nagyon sajnálatos felejárója. Tehát ebből a szempontból is mondhatom, hogy rosszabb. no de. ez eh, meg egy kérdés, hogy a, a, a, a egyre régebbi demokrácia képet, amikor ugye nem volt általános a választójuk, de valami fajta demokratikus működés meg volt. Ugye az, hogy általánossá tették ezt a, a, az igazságosság jegyében, hogy végülis hogyan is lehetne megfosztani bárkit a választás jogától. De a dologhoz valami úgy tűnik, hogy hiányzik, hogy jól működjön ami most te leírtad, hogy miért nem működik jól, de ebbe benne van az, hogy, hogy azok az emberek, akik válszolyoggal bírnak, azok nem tudják kontrolálni ezt a folyamatot. Én ezt, én ezt így, így, így értettem már. Na most már. pontosan erről van szó, itt van a kutyállásban, és ö, ö, ezzel kapcsolatban idézni én Karpoppernek azt a mondatát, hogy a demokráciát nem azért választjuk, mert annyira bővelkedik erényekben, hanem azért, hogy elkerüljük a zsarnokságot. Most azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol eh, amiből ki tudunk indulni és eh, tárgyalmasan szemügyre vetjük a mai helyzetet és a mai demokráciát. Tehát eljutottunk odáig, hogy eh, ez a demokrácia buszán saját nehézkedés erejénél fogva hajlik arra, hogy diktatúrába menjen, ami diktatúrnak egy rendkívül rossz és veszedelmes fajtája a pénz diktatúrájába. Na most, nézzük akkor azonban azt, hogy mégis mik ebben a a lehetőségek. Hát először is azzal kezdeném, hogy a demokrácia szónak kétféle jelentése van, nagyon különbözik a kettő egymástól. A mi nyelvünk ezt nem ismeri, az angol viszont igen, a angolul megkülönböztetik egymástól a politics és a policy fogalmát. Miről van szó? A politics, mondjuk magyarul nagypolitika, pártpolitika, az azt jelenti, hogy a hatalom birtoklását milyen játékszabályok szerint rendezzük le. Tehát egy, egy öröktörös királyságban ilyen kérdés föl sem merülhet. nyilvánvaló, hogy a, a, a király a hatalom. Ilyen, ilyen kalandos időkben, mint a francia forradalom tája, ott szintén másképpen merül fel a dolog, ott a legrátermettebb és legerőszakosabb ragadja meg a hatalmat, mint esetünkben mondjuk Napóleon. De a, a, a, a nagypolitikának, a modern nagypolitikának az a lényeg, hogy az fogja a hatalmat megkapni, akire a legtöbben szavaznak. Egy teljesen formális dolog, elmondtuk az előbb körülbelül, milyen problémái vannak ennek. Most, akárhogy is van, mindenesetre tény az, hogy jelenleg a világ majdnem teljes egészében ez a fajta demokrácia működik. Pár kivétel van, mondjuk szaúd ebből a szempontból nem demokratikus, Kína vagy észak sem demokratikusabb, de úgy egyébként a hatalom legitimációja választásokkal dől el. A választások olyanok, amilyenek, de mindesetre el fogják dönteni az, hogy ki kapja meg a hatalmat, mégpedig azt is minden esetben, hogy ez a hatalom ideiglenes. Tehát, tehát az, hogy, hogy most örök időkre, illetve végéig ő lesz a hatalmas, olyat az a modern demokrácia nem ismer. Tehát megkapta valaki választás útján a hatalmat, és ezt a hatalmat x ideig gyakorolhatja, aztán ez a hatalom eljár. Vannak persze ezen trükkök, hogyan lehet láthatóan hosszabbítani. A legértekesebb új fordulat az, amikor Oroszországban Putyin elnöknek lejárta a és uh -huh. akkor talált egy Stalman magának, és most tulajdonképpen már alkotmányosan nem vezetheti tovább az országot, de, de ügyesen csinálni ezt a dolgot. Na mindegy, szóval végül is az, hogy a hatalom időleges és a választás, ez a modern demokráciának a formális alapelve. Az, a, az az érzésem egyébként, hogy ezen tűnikében változtatni nem lehet. Azért nem lehet, mert, mert azok a régebbi legitimációs formák, tehát aminek alapján egy rend például maga hatalmát be a betonozni, vagy egy örökletes király, ezek elmúltak, elnézik, és semmivel ezt nem lehet újjáteremteni. Hogyha valaki ezen mégis megpróbálkodott, hát itt megint történelmi példa, a legérdekesebb ilyen kísérlet, kicsit a bolsevik kísérlet volt. Itt szó szerint arról volt szó, hogy a bolsevik párt egy ilyen rendet kíván teremteni, tehát ez olyan valamit, egy olyan elkülönült osztálytéséget, amely valamilyen okból hivatott arra, hogy innentől fog övezesse a, a népeket. Tehát ebből a szempontból a, a, a bolsevik típusú országok kimondottan, oligarchikusnak ö, ö, voltak nevezhetőek. De hát a kísérlet nem sikerült, és meg kell mondom, hogy eleve nagyon sok két fűződött a dolog jogosságához. Úgyhogy, ugye, mi az, hogy proletterájtus ércsapata? Ugye most a, a, a, tegyük fel, hogy a proletterájtus jogosult arra, hogy, hogy vezesse a, a népeket a jövőmert, mert ő a legöntőzős a de Egy perc alatt kiderült az is, hogy a proletterájtus erre nem alkalmas, mert a buták szegények, tehát nem ő vezetően az ércsapat. Élcsapat pedig mi vagyunk. Hmm. Szóval, szóval politikai jelít az oligarchia, amelyik, hát tulajdonképpen nem tudott mire hivatkozni, arra hivatkozott, hogy mi majd a szép jövőt fogunk teremteni, majd megláthatunk. Ez volve megint az állt farm De igen, tehát eltelt 70 év, és a szép, szép jövő nincsen sehol. Szép új Világban. Én legészt, az a, az a, és, és eleve hát mitől olyan okozhat? Szóval mindenféle kérdés merül föl az elkapcsolatban. Ezt úgy két, csak példakedvéért hoztam föl, hogy egy ilyen rendszert, mint az örökötés királysághoz az olgahelyet nem lehet most már megteremteni. Bele kell törődnünk abba, hogy a legitimációs forrás nem igen lehet más, mint ami kialakult. Tehát ez a fajta össznépi legitimáció, amelyik nagyon súlyos problémákkal van terhelve. De inkább arról beszélünk akkor, hogy ez így van, akkor most mit lehet? Csinálni? Csinálni. Nagyon érdekes személyes élmény ezzel kapcsolatosan elég gyakran történt meg az utóbbi időben, hogy különféle ismerőseim szítták nekem a demokráciát. Ilyenkor én nem szoktam vitatkozni, hanem visszakérdezek. Következőképpen. Szerinted ez demokrácia, amit nálunk van? Mert a válasz minden hát nem. Na mondom, hát akkor miről beszél? Ő következőről van szó. Ezek az emberek különösebb meggondolás nélkül érzik, hogy ez az egész rosszul működik, és ezért szintják. De érdekes módon a, a dolog érdemi tartalma valamiképpen mégiscsak él bennük. Tehát ezért a, a, kiderül a második mondatnál, hogy ők tudnék, a demokráciát valamiképpen mégis értékhordozónak tekintenék. Hát hogyan lehetséges ez az ellenmondás? Úgyhogy a demokráciának a másik jelentése az a polisi, vagyis azt jelenti a közügyek intézése. A közügyek intézése az azt jelenteni, tulajdonképpen az a dolog lényeg, hogy mindenféle dolgok vannak, vannak egyéni dolgaim, vannak olyan dolgok, amiket kisebb, nagyobb közösségében tudunk ellátni, ezeket folyamatos ügyintézés kívánnak, egy társaságnak gondokra van szükség, vagy csak egy egyszerű példát mondjak. Hát ezeket nevezünk a közügynek, és ez a nintőm egy fölfelé adó. Tehát az emberek, amikor a. a második memben mégiscsak csak a demokráciát, akkor arra gondolnak, hogy ezeket a közügyeket kell ilyen módon intézni. Tehát a társaság például társasház, a társaság gondolka az olyan valaki, akit mi magunk a társaság tagjai bízunk meg ezzel, és nem pedig az állam nevezett ki egy igazgatót, hogy most már parancsoljon és rendelkezzen minden társadalmonos fölött. Azok valami esfélét éreznek az emberek ebbe a dologba és teljesen igazuk is van. Tehát lényegében... Lényegében ez volna a külügynek az intézése, és a modern demokrácia ak akkor válhatna hatékonyá és jó működővé, hogyha ezt a dolgot, tehát a külügyek intézését tudná úgy megoldani, hogy az emberek ebben közvetlenül is részt tudjanak venni. Egy, például álljon meg a társasázzal, mert de valószínűleg a az valóban jó mintája a, a lehetséges demokráciának. Az én tapasztalatom azt, hogy mikor mondjuk egy nagyobb házban, amiben mi lakunk ott hatvan lakás van, és ö, nagy nehezen megválasztanak egy közös képviselőt, aki abban a pillanatban, hogy megválasztották, egy, elkezd a közutálat tárgyává válni. Tehát azok, akik megválasztották, azok ö, többnyire nem adnak igazi ö, bizalmat neki, hanem, hanem elkezdik furni, hogy ő már a hatalom oldalán áll. Tehát egy olyan reflexzel, hogy hát ez már ez már ő már kezdve. És nem együttműködnek vele, hanem különböző ö, olyan elvárásokat támasztanak pillanatokon belül, aminek ő egyedül nem feltétlenül tudna tenni, szóval nem egy intézmény, csak egyetlen egy ember. És a többiek nem adják meg hozzá. Mondjuk például tipikus izé, mondjuk számvizsgáló bizottságra, aztán már utána már nem, az már legyen az ő problémája. Hogy nem tudom, a tetőt meg kell csinálni, az már legyen az ő problémája, mi nem bb már nem adkozunk bele. De ha valamit rosszul csinál, akkor ő a, a hibás. Na most, ebből én azt láttam, hogy az emberekben egy olyan fura kép alakult ki, és ezek így főleg idősebb emberek, tehát ha bele hosszan éltek már ugye az előző e, antidemokratikus korszakban is, hogy ők, a, ők nem értik ezt a demokráciát, hanem, hanem, hanem egyszerűen meg akarnak szabadulni a, a felelősségtől és a problémától, és onnantól kezdve ők el, eldöntötték. És az a gyanúm, hogy a politikusokat is ugyanezzel a szellemmel választják meg, őket igazából már nem érdekli, onnantól kezdve az ő dolgok, és különben is hülyék, és utána panaszkodnak a demokráciára. Kis Istvánnak a neve jutott szembe megint, aki többször emlegettünk ebben a műsorban, de azért röviden annyit róla, hogy az oltán tanítványa és munkatársa volt, hosszú pályafutása során rengeteg hát hatalmas munkásságot védnek közigogatási jogászként. Egy szereplője a tanítványa című filmnek egyébként. Még volt szerencsén találkozni vele időskorában. Hatalmas tudású ember volt, és a munkássága is hatalmas, és ő írta le, hogy az ő politikai eszmélése azzal kezdődött, hogy 1920-ban voltak választások, és volt egy ilyen választási gyűlésem, ahol a jelenlévők. Mindenféle igényeket fogalmaztak meg az állam felé, hogy építsenek utat, éskolát, javítsanak ezt, adjanak segélyt, mindenféléket, de amikor arról volt szó, hogy adókat kéne ennek érdekében szedni, na az adókat, a csökkentség az, az, az meg, hogy nem fog menni, és akkor egész fiatalon már feltűnnek neki a, a kis Istvánnak, hogy hogy van ez, hogy a jogaimat hangoztatom, ugyanakkor meg a kötelességeimet meg csak szeretném, tehát uh, már ez az attitűd, ezek szerint ősi emberi uh, hozzáállás. Uh, egy bizonyos, uh, és itt jön be az, amit a Bandi mondott, De hogy a teljes választó jog, a, a Egy kicsit másképpen állnak el ez a kérdés. Hát igen, ott uh, egy más... Vagy az amerikai társadalmi másképpen fejlődés, a uh, más volt, szerves társadalomfejlődés, nem örökösen ezek a megakasztások és utalnom uh, kell, amit a Mikós nem mond a teljes választójogról, tehát amikor az állam, újra, állami újratermelésben nagy szerepet vállaló, vagy legalábbis a, a műveltségében magas szinten álló rétegek ö, döntik el, hogy ö, kit választanak meg, Uh, addig valóban olyan emberek dön, hoznak döntést, akik információ vannak. Amikor teljes vádak a, a, a választójog, akkor tömegesen jönnek be a képbe vannak, akik nincsenek a megfelelő információ birtokában, és az attitűdjük sem felel meg egy uh, uh, normális döntéshez. Mikrosi. Ahogy most elmondtam, a, a, a kis István féle példában. Igen. A egyik itt, amit valamiképpen kezelni kell a modern társadalomban, az a, a jogok és a felelősségek megfelelő elosztása. A társadalmi példánál maradva elég jól láthatóan a probléma abból keletkezett, hogy a rendszerváltás táján százezer számra jöttek létre társasházak az eddigi állami kezelésű, tehát IKV kezelésű állami lakások Ezeket privatizálták nagyrészt igen meggondolatlan módon. Ez melléfogás volt szakmailag is, bizonyos politikai pilatni érdekek alapján történt. Mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Egy a lényeg, hogy ezek az emberek, akik ilyen módon tulajdonosokká váltak, társadalmi tulajdonosokká, ezek az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy voltak voltaképpen épp egy van, a bérlakás nem az övéki, az, hogy nem az ővéké, akkor az is következik persze, hogy, hogy valaki, és ez valaki mindenféle rendelkedéseket ö, fog hozni, a tanács, vagy az IKV, vagy nem tudom is, az emberekhez hozzászoktak, ö, most a, természetesen, amikor a lakások ingatlankezelő kezelő voltak, az embereknek akkor is voltak igényeik, Sőt, ráadásul én magam is dolgoztam az ingatlankezőnél, én azt is el tudom mondani, hogy miért, miért torzul miképpen torzul egy ilyen parancsolalmi rendszer, végül is a kommunizmus az volt minden ízében, még az kezelő is az volt. Következőképpen a, a embereknek az itt elég nagy volt a pofájuk, bejöttek, ordítozták, veszekedtek, követeltek és így tovább, nekem ez jár, és akkor végre reményképpen az, hogy, hogy a dolgnak van másik oldala. Tehát, hogy ez a lakáshol én lakom. Ez az itt csak az én használatomban van. Ezért a lakásért én felelős vagyok. Tehát az, hogy, hogy a lakásban mondjuk nincsen fürdőszoba, és nekem is jár a fürdőszoba, hibb mint a szomszédomnak, ehhez képest senkinek az agyát meg nem járta az, hogy az a fürdőszoba az én hasznomra volna. Tehát a, a, én nekem, saját magammal szemben is kötelességem volna például, hogy ha annyira kell az a bizonyos fürdőszoba, akkor építsek vagy hozzájáruljak, mert nekem jár. Most, tehát tulajdonképpen itt a, a, a jog és a kötelesség fogalmának egy, egy végzetes összezavarodása volt. Ez a, a probléma az, amelyik el tudja torzítani a demokráciákat is, és ez a probléma az tulajdonképpen, ami a, a társasázak működését a mai napság annyira megzavarja. Nemigen érzel, éreztek rá az emberek arra, hogy... hogy itt ebben az esetben az ő vagyontárgyukról van szó, ami azt jelenti, hogy jog és kötelesség együtt áll egymással. Hát mondjuk egy példát. Hát, hogy ahogy az ember nem érzi azt, hogy az ország az ő övé lenne. Hát, vagy a a környezete, vagy bármi, ami, ami a, tulajdonképpen, amiről nekünk kéne gondoskodni. Van egy családi házam, uh -huh. és elromlott a tető, a cserepek, a ház beázik, senki előtt nem vitás, hogy az az én tulajdonom, én nekem kötelességem, a saját magam a kötelességem, ami ezt a rossz tetőt megjelvítsam, meg is fogom javítani, hogy van egy kis ezen Természetesen. De egy társasháznál, ahol van 20 tulajdonos és elromlók a tető szigetel, már távolos távolossége nyilvánvaló az, hogy ö, ö, erre áldozni kell, mert én is nézsztóidonos vagyok. Hát <kör> ott a felső szomszége... Ez szontkéz... általában az 5. emeleten levőknek Igen, a problémája. Hát égen. szóval itt, meg, itt megosztanak a viszont az a beállás az 5. emeleten van, viszont a csatorna a repedés a földszinten van. Tehát van. Ott ez, az ez, az ez pontosan ez így van ebben a házban is, hogy a, is. alul, aki alul lakik, annak borzasztó problémája van a vizesedésnek, aki fölülrakik, az meg fölülázik, és a kettő nem találkozik sehogy sem. Na, szóval az a lényeg, hogy tulajdonképpen épp így éne kéne tekinteni e, magukat az emberek hmm. a társasházban házban is, mint a családi házban nyilvánvalóan tulonosnak tekinti e, saját magát. E, és e, ezt tudom mondani, ez csak egy kis példa, nem akarok én lavagolni a, a, a, a, a lakástulajdonláson, de tulajdonképpen ez a fő szabály, tehát így kéne, működ, így kéne működnie magának az államnak is. És most itt a következő probléma is fölmerül. Itt megint azt tudom mondani, ami az örökös királyság meg a, a pénzorolom között van, hogy milyen az időtáv. Az, az örökös királyság, az örökös király az tűnődött azon, hogy neki sok évtizedre vagy évszázadra előre kell valamiképpen gondolkodni. A pénzmagú ezzel nem törődik, engem a mostani profitom érdekel, aztán mi lesz jövőre, visszajövőre, ma jövőre kitalátok valamit. Na most a helyzet az, hogy, hogy itt nem csak a milliárdosokról van szó, hanem egy alapvető emberi gondolkodásról. Ebben a dologban pontosan úgy éri hogy a kisnyugdíjas is. Hát a kisnyugdíjas meg a milliárdos között, akármekkor is a különbség, van egy, egy lényegi hasonlóság, struktúrális hasonlóság mind a kettő járadékból él, pénzjáradékból. Most a, a, a, a kisnyugdíjas számára a probléma az van, hogy el kellene őt venni a perspektívű gondolkodásra. Ahogy a gyulakodó fenség gondolkodhat azon, hogy mi lesz 10 vagy 20 év múlva, körülbelül ilyen felelősséggel kellene gondolkodnia a nyugdíjasnak is. Ez azért mondom, mert, mert a politikai pártok igen kedvenc foglalkozása, és tulajdonképpen csapda, beleesnek, az, hogy a járadékos rétegeknek a, a kedjeit keresik, ígérgetnek, vagy esetleg meg is adják az ígéretüket, és ezáltal pontosan azt a 10 és 20 év múlva bekövetkező dolgot tudják nagyon keményen. Ez itt egyik hozzá, üveggyöngyöket szoktak ígérgetni, nem komoly értéket, tehát... Géza, nem ebben ebbe, ebbe nem értek egyetlenül, ígérni mindenfélét szoktak. De tejbe, vajba, füröztés és amit akarsz mm -hmm. mindent, Igérni, ígérni lehet és kell is. Nagyon komoly igérnek ígérnek, ám egy, egy választási kampányban, nézsek meg, nézsek utána, hogy miket ígérhet. Más kérdés, ebből mennyit váltanak valóan. Vagy azért nem, mert nem gondolták komolyan az ígéretet, vagy pedig azért nem, mert az ígéretet nem lehet betartani. Hát egy országazdasága összomlóban van, akkor hiába ígérem azt, hogy felemelni a nyugdíjakat. Nem lesz, miből felemelni a nyugdíjakat. Na most, tehát itt, a, itt az a dolog, ahol visszaérkezünk a, a emberek a, a személyes felelősségének és időlőképességének a, a kérdésére. Oké, okay. tehát most lefordítom gyorsan magamban, nagyon egyszerű nyelve, hogy a, az egyszerű nyugdíjas, aki nem látja át a szituációt, hogy csak azt látja, hogy ha neki ígérnek, 5% emelést, akkor ez neki jó. A másik azt mondja, hogy a nyugdíjak ö, értékét épp, hogy csak meg tudjuk őrizni, vagy talán még az se, akkor ő a rögtön a nem jó kategóriába kerül, miközben lehet, hogy a másiknak van egy hosszabb távú programja, ami mondjuk 10 éves távlatban helyre billenti a dolgokat, de a nyugdíjas, azt mondja, hol leszek én már akkor. Igen, na most ez a, ez a hol leszek én már akkor ez, ez a felőtlenségegen a rendkívül típikus ö, itt Azt kell mondjam, hogy itt ebben az esetben és sajnos a, a világbanknak a szempontjai egybesnek a, a nyugdíjasok mindenkori szempontjaival abban tudik, hogy nem érdekli, hogy mi lesz tíz év. egy sem érdekli. Hát ö, nézzük meg például ezt, ezt az egész Herce úrcát a a, a, a üvegházhatású gázoknak mm. a csökkentéséről. Lehet látni, hogy, hogy dugába dőlt, már vagy 6-8 éve folynak a tárgyalások, lehet látni az, hogy katasztrófa lesz belőle, nem lép senki semmit, és, és nem is tudom, hogy mi lesz belőle. Emberi számítás szerint soha nem érkezünk el oda, hogy bárki érdemi lépést tegyen, mm. és akkor itt a nyakunkban a katasztrófa. Egész egyszerűen azért, mert egy rövid távú érdeksérrelem alapján lehetne csak a problémát megoldani, ezt a rövid távú pedig senki nem vállalja föl. Egyébként nem hogy a. Ide... válni mert ha mondjuk 15 év múlva a ökológiai katasztrófa valóban elviselhetetlen mértéket ölt, akkor, akkor, föl, akkor nincs mese föl nem Az már nem vállalás kérdés. Hát akkor, az csapás. akkor szembesülnek. Az már szembesül, ha vállalás, Csak annak, a, annak a, az azzal járó kár az, az olyan nagy lesz, hogy az senkinek nem fog már tetszeni. Persze, persze. Hát ez, Hú, ez... És abból, abból nem fog senki kijönni jól. Persze, persze, hát ez a probléma, eb ebben a csapdában vergődik jelenleg a világ. Itt a, a dolgot a, a legelején, a tömegdemokráciával hoztuk összélünk is, mert az igazság, persze teljes igazság az, hogy, hogy e, e, ennél többről van szó, arra az értékrendről, amit az általános pénzgazdálkodás vezetett be, és ami e, tulajdonképpen torzítja a tömegdemokrácia működését is. Tehát tulajdonképpen itt olyan, olyan önmérsékletről eh, volna szó, amit most vagy el lehet várni az emberektől, eh, vagy hogyha ezt nem lehet tőlük elvárni, akkor rájuk el kényszeríteni. Tehát Csak itt arról van szó, hogy a, a egyszerűen a demokrácia, tehát a, a, a társadalom önépítése, ő, sorsának ő meghatározása érdekében erőszakot kell alkalmazni a társadalom. Csak egy valóságos demokráciában működő demokrácia lehetetlenség, mert e, egy politikus az egyszer vett csinálhatja, utána helyet, megéri a választási ciklusok végét, akkor is úgy leváltják, mind a húzat. Mert az emberek ezt nem tűrik el, hogy bármérbe korlátozzák hát azért, őket. Azért az a gyanúm, hogy ez a dolog sajnos nem így működik, mert van a, a kínzásnak vagy a korlátozásnak egy pár nagyon rafinált formája, amikor bújtatott adók, bürokratikus eljárások és más hasonlók segítségével olyan hogy mondjam, eljárási alakítanak ki, hogy bizonyos érdekek egyszerűen nem tudnak normálisan érvényesülni, mert például túl bonyolult mondjuk megszerezni egy nem tudom ilyen micsodát vállalkozási engedélyt mondjuk, mondjuk ez pont nem most jellemző, de, de adott esetben ez lehet jellemző. Most ennek a, ennek a dolognak ez egy nagyon nyugtalanító az egész világi működése szempontjából, Igazi megnyugtató megoldása ennek nincsen, de vannak az ügynek kezelési technikái. Ezek a kezelési technikák ezek azt jelentik, hogy bizonyos ügyeket egész egyszerűen ki kell emelni a, a közvetlen képviselet kérdéséből. Hát egyszerű példát mondjak, sok senki nekem jutott még eddig eszébe, hogy népszolgálás tartson arról, hogy érvényes a pedagorasztétel. Könnyen lehet, hogy a négy szózásnak az lenne a végere, nem nem érvényes a szétem, mert egyszerűen nem, nem érték az emberek, és ez, ez a tétel nem érvényes. Marhasságot mondtam, de azt kell mondanom, hogy nagyon sok ilyen konkrét dolog van a matematikán kívül is. És akkor ebben az esetben létre kell hozni azt az intézményt, amelyik... Tehát magyarul van egy parlamentem, amit megválasztott a többség, és úgy, ahogy képviselni kellett azt, amit a többség vár tőle. De... Vannak olyan kérdések, amik nem tartoznak ennek a parlamentnek a hatáskörébe. Ez az alkotmányos monarchia, amiről beszélsz? Nem. A alkotmányos monarchia az azt jelenti, hogy egy ember van, aki fölötte áll a, a, a választói akaratnak, vagy egyáltalán nincs is választói akarat. Ez nem akadós alkotmányos monarchia, hanem, hanem ez valami egészen más dolog lehet. Na, hadd kérdezzek valamit rávezető kérdésként. Tudjátok kell, hogy Miképpen lehet megváltoztatni az amerikai alkotmányt? Hát nem, nem ismerek az amerikai alkotmányt, úgyhogy nem tudjuk. Na megmondom, sehogy. Semmiféle többség, semmiféle közakarat, semmiféle választás, semmiféle párt, semmiféle diktátor ezt meg nem változtathatja. Amikor létrehozták az Amerika alkotmányt, ilyen játékszavaik szerint hozták létre, hogy ezen földi erő nem változtathat, és a hozzáértők azt mondják, hogy Amerika addig fog tartani, ameddig él az alkotmánya. Lényegében én is egyetértek ezzel. Most csak azért mondtam, mert, mert ettől függetlenül Amerika, mint a példázatbeli eset, még demokratikusan működő ország, de minden választott amerikai testületnek van egy alapvető korlátja, mindaz, ami levagyon írva az amerikai írott alkotmányban. Uh -huh. Na most, hát e -t -t a példekedvéért hoztam föl, hogy miképpen lehet megkötni a pillanatig egy nagyon érdekes kiindulása. Azt az alkotmányt, azt nem egy szenátus hozta létre. Tehát, tehát amikor azt létrehozták, akkor az, azt, ö, hát mondjuk úgy, hogy spontán az akkor leg, hogy mondjam, nemesebb gondolkodású emberek és vezetők, akik akkor annak tekintettek, azok, azok létrehoztak egy ilyen egy iratot, és ez majdnem olyan, mint egy vérszerződés szerintem. Tehát elmögött nem volt akkor parlamenti erő vagy demokratikus döntés, hanem ezt akkor létrehozták, de valahogy kifejeztek egy, egy népakaratot, amivel széles körben mindenki egyet tudott érteni. Viszonylag széles körben azért nem volt ez annyira egy, egyértelmű. És ez ma ilyen, ilyen alapkőként, a mai napig is ezért működni képes. De a mi alkotmányunkat a parlament adott esetben többséggel bármikor megváltoztathatja. Tehát a saját szája szerint megváltoztathatják elben a, a, azt, am, amin, ami, aminek alapján nekik működniük kéne. Nézzük meg, nézzük meg egy. Próbáljunk megértése pillanatra, azt, hogy mi az, hogy alkotmány. Induljunk ki a, az örökletes királyság veszméből, ami tulajdonképpen azért jó és szükséges minden hibája mellett, mert ö, hát miután előbb-utóbb mindenki meghal, a hatalomváltáskor, ilyen óvatató bekövet egy hatalomváltás, és hatalomváltás könnyen zűrzavart idézhet elő. Tehát szerencsés dolog az, hogyha eleve biztosítva van az, hogy ne legyen zűrzavar, van egy szabályozott öröklési rend, és akkor meghalt a király, ilyen a királyi mondani szokás és akkor megy tovább minden ö, radikális változás és felfordulás nélkül. Na most a jobb helyeken, mint például Magyarország is volt annak idején, ennek az új királynak, aki egy ö, szabályozott rendszerén szinte automatikusan hatalomba tudott lépni, ennek az új királynak mégis és mindazonáltal esküt kellett tenni ö, arra, hogy nem forgatja fel a kialakult viszonyokat, tehát tiszteletben tartja az elődeinek a határozatait, ezt a valamit nevezték alkotmánynak, pontosabban történelmi alkotmánynak, mert amit az elődök csináltak, az valami történelmi folyamat során alakult ki. Tehát ez hívjuk így történelmi alkotmánynak, és az a stabilitás, ami egy ország működéséhez kell, ebbfél alkotmány nélkül nem biztosítható. De mint látható, ez a dologhoz történem is kell. Amerikaiaknak 1770-es években azzal a problémával kellett szembenézniük, hogy nincsen történet. Most az amerikai államoknak a szabadsága eleve az angol király zsarnoksága ellen ö, ö, robbant ki. Meg Andorre Hát, szóval közvetlenül a király gyakorolta ezt a zsarnokságot fölöttük, és miután ők ezzel ellen harcoltak, a legfőbb gondjuk az volt, hogy miképpen lehet megakadályozni azt, hogy Amerikában új körülmények között ilyen zsarnokság létre, és hát ennek a kivédésére csinálták az alkotmányt, amit körülbelül két tucat rendkívül jó felkészült öreg jogtudós szedett össze, és hát Amerikáról azt kell tudni, aki csatlakozni óhajt Amerikához, annak alá kell az a Tehát ezek az új államok, amik aztán szaporodtak, ezek mind azzal kezdődtek, hogy ez az alkotmány innentől fogva mi nálunk is joghatályos. Tehát ilyen módon működik az ok. és nagyon lényeges, mint mondottam, hogy az amerikai eh, alkotmányozó atyák azok kimondottan a történelmi mutat kívánták helyettesíteni ez az egyszeri eh, jogi aktus. Tehát így lett a, aztán a világon a legelső írott alkotmánya az amerikai. Eh, mert a többi országnak volt valamiféle joghagyománya, tehát nincsen szüksége írott lakotmányra, mert a jogszabályi közössége jelenti voltak -e éppen az alkotmány. Aztán a 19. 20. században a dolog meglehetősen összezavarodott, de hát ez már a következő kérdés. Hát a mi történelmi alkotmányunk is sok viszontagságnak esett áldozatú, és most egy olyan írott alkotmányunk van, amiről azt, hiszem, azt meg lehet kockáztatni, hogy a hatékonysága nem üljen az amerikai írott alkotmány otmányért? Megkockáztathatom-e azt a gondolatot, hogy amikor a demokráciáról beszélünk, akkor bátran alkalmazhatjuk a demokratikus joggyakorlásának próbaterepeként azt, amit mi mondjuk tényleg egy társasházban meg vagyunk képesek cselekedni. Tehát magyarul azt akarom ezzel ö, kihozni, hogy a politika tőlünk, akik a, nem vagyunk politikusok, igazából nem áll olyan távol annak a megértés, hogy hogyan működnek a dolgok, hisz ez nem valami távoli politikusok, meg nem tudom én kicsodák csinálják, hanem abban én benne vagyok, és nekem ez a, a gyakorló terep, az ott van az orrom előtt, hiszen ahol lakom, a legtöbb esetben például a társasházban laknak ma az emberek, eleve adott egy gyakorló terep a sok közül. Mielőtt tovább lépne mondjuk egy önkormányzati vagy pedig másfajta hogy mondjam, demokratikus hát érdekérvényesítő húton. Tehát mondjuk ott meg lehetne tanulni, hogy hogy működik, és be lehetne, meg is ki lehet próbálni dolgokat, és annak alapján nyilván más léptékben és más szempontok vételével, akár egy egész ország átalakított magyarul meg lehetne tanulni a demokráciát. Ez nem lehetséges. Na most hadd mondjam, eszembe volt az a szó, amikor miközben beszélgettünk, hogy ahogy van társas ház, hát a köztársaság az egy társas állam. És valóban akkor működik jól a köztársaság, hogy jól, jól működnek a társas házak. Ugye a haza, ház, ez is nagyon bölcs a nyelv, hogy ezek nagyon analóg kifejezések. Ez egy nagy ház a haza, és akkor tudunk jól együtt élni és együtt létezni ebben a nagy házban, hogyha szolidársak vagyunk egymással, a, a lent lakóval, a fönt lakóval is fordítva, és minden értelemben, tehát nem csak az emeleteket nézve, hanem a társadalmi pozíciót, együttérezés és a szolidajtásnak a, a gyöke, egy, -egy latin szó, szolida szerintől, szilád. Ezt kevesen tudják. Ha nincs szolidajtás, akkor a társadalom kötőanyaga állik el, megszűnik a sziládság, individuálizálják, és szétesik minden. És ö, egy olyan tényleg gyungelhalcá válik a dolog. Ö, tehát ha nem vagyunk képesek szolidásak lenni, egymással egy házban, akkor a nagyházban sem leszünk egymással szolgodálisak. De ez az kell, és ez nagyon fontos, hogy tudja a földszinti lakó, hogy azt az emeleti lakó fölötti tetőt, amikor megcsinálják, ott nem síbolják el a pénznek a felét. Vagy fordítva. Tehát egy alapvető bizalomra is van szükség, és a bizalomhoz pedig az kell, hogy akik felelősséget vállalnak, azoknak meg is feleljenek. Most uh, itt uh, megint a Szolzsoni akkor akarok problémára felolvasni egy rövid idézetet. A társadalmi berendezkedés másodlagos az emberi kapcsolatok légköréhez képest. Ha az emberek emberségesek, akkor elfogadható minden tisztességes politikai rendszer, ha viszont az emberek gonoszak és önzők, akkor a legfelettebb demokrácia is elviselhetetlen. Ha az emberekből hiányzik az igazságérzet és a becsület, az kiütközik minden rendszerben. Tudjuk éppen erről, erről van itt szó, tehát végül is eljutottunk odáig, hogy a társadalom működése, belefoglalva a demokrácia működését is, az emberi tisztességtől függ. Tehát az emberi tisztességet semmiféle működő rendszerből kiküszöbölni nem lehet. Aki azt hitte, voltak a felvilágosodás idejében naív államfilozófusok úgy vélték, hogy jó törvényekkel mindent lehet szabályozni, és minden jó törvényekkel múlik. Úgy ezen kívül az emberek milyenek az nem érdekes, mert úgy is alá vannak vetve a törvényeket. Most, ha van valami, ami lényegében megdőlt, akkor ez az. Tehát ez nem igaz. Ez, természetesen szükség van jó törvényekre. De a dolog ezen nem fordulhat meg. Tehát az emberek, emberek viszonyéban kell a tisztességet mm. megteremteni, mert hogyha ez nem megy, akkor, akkor jól működő ország, jól működő állam egyszerűen nem lehetséges. Hát igen, mondjuk a magyar valóság most ezt mutatja, hogy a törvényünk százszor jobbak, mint az a, az a közélet, ami, ami létezik, vagy az a fajta nem is tudom, mirek nevezzem ami, ami a korrupciónak ugye a, a jelenségét előhozta Most, most persze, persze, itt a fel, a következő kérdés mindjárt, gondolom, hogy, hogy ez marha szépen hangzi, de hogyan lehet ezt a tisztességet megteremteni? Azt hiszem, hogy ez itt a fedő kérdés. Gondolom, hogy a tisztességben azért nagyjából talán egy-két mértékelő politikus kivételével azért az emberek egyetértenének. értenének. De csak azért mondom ezt, mert, mert elég gyakran lehetett hallani az elmúlt évvel ilyesféléket, hogy ez is ez a dolog lehet, hogy nem elkölcsös, azonban törvényes. Na, elég értekes mondat ez, visszavezett el a felvilágosodás kori félreértésre, hogy, hogy a törvények számítanak csak, és a, a, a tisztesség az ezeknek alávetett dolog. Hát, a, a dolog nem így működik természetesen, a világ nem ilyen, de, de az, azok az emberek akik így gondolkodnak, azok természetesen a, a, azt így beleértik, ha nem is beszélnek róla, hogy hát ezt a törvényeket pedig mi hozzuk. Mm. Na. Hát nyilván a saját hasznunkra fogjuk hozni. Na, hát ez az, amit, amit nem szabad, és itt ezen a ponton érkezünk oda ahhoz, hogy a törvényeknek, jóknak és tisztességnek kell lenniük olyas félékre, amik mindenkire vonatkoznak, és rendelkezni kell a törvények érvényesítéséről is. Azért abban, hogy az erkölcs, a magánerkölcs, meg a törvény között mégiscsak van annyi összefüggés, hogy a magánerkölcs helyreállításának csak az a legfontosabb eszköze, hogyha tisztességes törvények vannak, és ezek a tisztességes törvényeket tisztelikösen be is hajtják mindenkit. Mégpedig hát lehetőleg felülről kezdve, mert hiszen ismerik azt a dolgot, hogy egy, egy lépcsőt nem lehet másképpen fölmozni, csak akkor hogy a legfelső lépcsőfokon kezdjük, mert hogyha nem ott kezdjük, akkor akkor azt mindig le Egy nagy igazság a társadalom egészszerű nézvést is. Most itt át, itt át, Elkezdjünk odáig, amit a, a, a hatalom ellenőrzésének e, kell mondani. Tehát, hogyha a legfőbb közhatalom gyakorlói nincsenek e, ellenőrzés alá vetve, akkor ilyen esetben nagyon négy azt várni, hogy a, a, a közelkölcsöt és a szolidaritást a társadalomban helyre Csak hát ki a közhatalmat? Folytathatjuk innen egy pár percene után? Ezen gondolkozunk közösségben. Okay. nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Iglósi Endrével beszélgetünk ma, mondjuk Áborzs Mányai Géza, és a demokrácia kérdéséről beszélgettünk, és eljutottunk a, ki fogja ellenőrizni gondolatáig. A, most a, a probléma a több oldalú érzékeltetésére, egy hosszabb részletet olvasni fel a Szógyanyi dolgozatából. Nincs olyan indíték, amely arra kényszerítené a ma megválasztottakat, hogy felülemelkedjenek a majdani választási érdekeiken, a pártkombinációkon, és csak a haza jól felfogott érdekeit szolgálják. Még ha netán a saját pártjuk érdekei sorbát is szenvednek ez által. Az történik hát, ami felszínen tetszik a választóknak, még ha mélyebb értelme szerint ártalmukra van is. Ellenőrző mechanizmus pedig nincsen fölöttük. Csupán az az eshetőség marad, hogy a következő választáson nem választják újra őket. A nép többségének nincs más befolyása a kormányzása. Holott mindenféle más képviselet eseti. Legyen az polgári vagy kereskedet, Nem fordulhat elő az, hogy a képviselőnek több joga legyen, mint a megbízójának, és a képviselő elveszíti a mandátumát, ha a megbízatását nem látja el tisztességesen. De van még egy paradoxon. Ha a kormány a parlamenti többségből alakul meg, akkor a többség tagjai megszűnek a kormánytól független képviselők lenni, és minden el a kormány szolgálják. A törvényhozók tehát a végrehajtó hatalom alárendeltjei lesznek. Kialakul a hivatásos politikusok rendje, akik számára ettől fogva a politika szakma és jövedelemforrás forrás kitörődik már a népakarattal. A legtöbb parlamentben megkökkentő túlsúlyban vannak a jogászok, a jolokrácia, annál is inkább, mert záporoznak a törvények, a rendszerük és a velük járó jogi procedúra olyan bonyolult, hogy a különséges halandó képtelen magát megvédeni a törvényjel szemben, és lépten nyomon rászorul az ügyvédek súlyos pénzekbe kerülő gyámolítására, és a dolgnak a rezüméje, a demokrácia a szervezet kisebbség uralma a szervezetlen többség fölött. Na, a, a, egy jó összefoglása a hatalom gyakorlásával kapcsolatos problémáknak, úgyhogy érdemes ezen most akkor e, e, egyenként e, végigmenni. Mindenek előtt az, hogy a... Törvényhozó hatalom, tehát a parlament, az alapjában alárendelődik egy kormányzati politikának. Amikor a, a, kitalálták a modell demokrácia emeletét, akkor az elmélet abból indult ki, hogy a törvényhozó hatalomnak a dolga, hogy ellenőrizze a, a, a végrehajtó hatalmat. Amikor ezt még komolyan vették, ezt a dolgot például a, a francia fordulom konventje idején, akkor például még főszabály volt az is, hogy a miniszter nem lehet tagja a, a, a, a nemzetgyűlésnek. Tudni, ha tagja, akkor már is van egy egyfajta összefonodás. Tehát a miniszter csak így egy, egy, egy független valaki lehet, mert másképpen belebonyolódik, a, illetve összezavarodik a törvényhozás és a végrehajtás feladat Maga a szó egyébként egy nagy a szó, azt szerinti szolga. Ez uh -huh. egy közszolgáról van szó, tehát köznek a szolgája. Ezt nem adhatjuk ha figyelembe vesszük, mikor a szavakról beszélünk. Ez azért Izgalmas, mert nálunk ugye az a meglepő, ha egy miniszter nem ö, képviselő. Igen. Annyira, annyira meglepő, hogy az emberek még csodálkoznak is, hogy hogy, hogy ez nincs is a parlamentben, akkor hogy lett belőle miniszter. Az szóval emberek fejében a dolog összezavarodott, ö, ö, ez is mutatja, hogy holott mert ez volna a természet. De ugye alapjában véve azt következőt tudom mondani. Könnyű ezt a, a dolgot bírálni. Ö, ö, de, de annál nehezebb egy valóságos megoldást talán helyett. Egy azért ne felejtsünk el, a, a megvasszott kormánynak mégis dolga van, hogy valamiféle egységes kormánypolitikát egy az idő 4 5 éven keresztül folyamatosan érvenyezítsen. És ezen közben, mondjuk, ha sinálni munkát végez, akkor természetesen nagyon jó az, hogyha a, a körmére tudnak kopintani, de tudjuk fel, hogy a kormány pompásan végzi a munkáját, és... és akkor egyszer csak azzal találja magát szembe, hogy elveszett az a többség, ami támogatja. Tehát a parlament nem támogat egy kormány többséget, akkor a kormánytöbbségnek le, le kell mondania nyilvánvaló dolog, és akkor ebben az esetben hát a az esetleg az ígéretes program. Most erre, erre találták ki ezt a bizonyos hát szisztémát, hogy alapjából azért a kormány a saját parlamenti frakciójának e, e, diktálni fog, mit hogyan kell csinálni és végrehajtani, és múlva az ő frakciója van többségen a parlamentben, ennek következtében az történik, amit a kormány akar. Parlament ide, vagy az is magyarul megtörtént az, hogy a végrehajtó hatalom a törvényhozó hatalom fölé emelkedett. Na most, e, mit lehet itt csinálni? Tehát azért mondtam ezt, mert a probléma valódi probléma azt érzékelni Mit lehet itt csinálni? A helyzet az, hogy az ellenőrzési funkciókat kell ö, ö, mindenképpen megőrizni, hogyha ez problémás. Tehát ha kiderül a parlamenti többségre, hogy ő nem tudja ellenőrizni jól a kormány, akkor egyéb ellenőrzési feladatköröket kell ö, létrehozni. Tehát a hatalmat nem ilyen módon választani egymástól, hanem másféle módokon. Na, ö, például ö, egy ilyen ellenőrzési forma lehet a hatósági ok. Kérem, a kormány a maga munkája következtében elkövetett olyan dolgokat, amik egész hatóság hatóságügybe intéznek, vagy ütköznek, súlyos környezetkárosító intézkedéseket hoz, vagy, vagy ehhez hasonló, egy, egy gazdasági alapszabás súlyosan megszeg, és így tovább. Most hát a, a kormány ilyen esetben is hátamögé tudja tenni a, a parlamenti többségét. De, hogyha van egy hatóság, akkor ez a hatóság ö, ezt a ö, kormányzati lépést megakadályozhatja. Kérem, ez nem megy. Ez ellenkezik a törvényekkel, megtiltom. Természetesen ez mind a talvi nélkül működ, működhető rendszer. Természetesen ez az kell, hogy a hatóság ne függjön a kormánytól. Ugye a mai magyarországi rendszer ennek egyáltalán nem tesz eleget, mert hiszen a hatóságokat a miniszterek, hatós vezető miniszter vezet nevezé ki, és hogyha a, olyan határot próbálna hozni egy hatóság, hogy nem leszik a kormány, akkor a vezetője már is röpül, és lesz egy olyan vezető helyett, amelyik végre hagyva a udasítást. Tehát a dolog lényege az, hogy, hogy ennek a hatóságnak függetlennek kell lenni a kormánytól. Hát akkor kitől függ? Hát, a nézetünk szerint erre a, a, a, a problémára találták ki például a köztességi elnöki rendszert. A köztességi elnök aztán minek utána megválasztották, de teljesen független a kormánytól is és a parlamenttől is. Hát a parlament választja. Nálunk most a, a, a Nálunk következő helyzet, a, a magyarországi egész politikai rendszernek az a legfőbb, tulajdonképpen szörnyű fogyatékossága, hogy az ég egy világon minden felelős beosztást a parlament válasznak. Ez, ez tulajdonképpen nem azért van, mert ugye a, a kádárrendszerben mindent, a pár döntött el, és ezt a, ezt a hatalomgyakorlásnak, ezt a, az egykézben tartását, és szóval tulajdonképpen nem bírták elengedni valójában. Tehát még a demokratikus formában is olyan mértékig bizalmatlanok azzal, hogy az ő hatalmukat valaki kontrollálni fogja, hogy, hogy még, a, még az ellenzék is ugyanebben a gondolkodás módban élve elfogadta ezt a megoldást, és nem, nem próbált saját magától független kontrollert bevezetni. Egy ilyen államberendezkedés alapjában ilyen szakmai kérdés. Szakjogászok csinálják, nem olyan dolog ez, amiben bárki csak úgy könnyen, politikus vagy, vagy akárki kívülről beleszól, de összefüggő rendszernek valamilyen eleméről van szó. Itt hát nem az a kérdés, hogy melyik pártnak hogyan volt, vagy lehetett az előnyös, vagy hátrányos. hanem az, hogy azok a szakemberek, akik összeállították ezt a fajta működő államrendet, azok a szakemberek, úgy mondjam, a Demokráciák illuszájában éltek. A parlament az az abszolút jó, a parlamenti pártok az abszolút korrektek, az egész így abszolút tökéletes, semmi baj nincs, Mut a parlament mindennek a ura, tehát következésképpen a, a földi mennyország akkor következik, hogy minden hatáskört megkap a parlament. Vannak ugyanak azért... a népszerűséget, ha veszük, mert megkereszték az embereket, hogy a különböző intézmények mennyien répszerek a körükben. A közösség elnöktől kezdve, a önkamáton keresztül, megkereste sok mindent, még a televíziót is, és az utolsó helyre került a parlament. Na, hát a, a magyar parlamentünk szép pozíciót vívott ki magának az emberek tekintetében, ember szemében, de is tegyük még hozzá azt, hogy valóságosan a magyar rendszerben a parlament az ura mindent. A parlamentet semmi nem korlátoz egyetlen valami csak, hogy négy év múlva esetleg nem választják újra. Egyébként semmiféle hatalom nincsen fölötte tulajdonképpen. Ö most, hogy, hogy, hogy mennyire el a gondolkodás, mondok valamit, ami nem, nem jogászi, hanem közemberi gondolkodás. Annak hogy, amikor 90-ben az első parlamentet megválasztottuk. Akkor találkoztam egy ilyen felszólás, az alkotmánybíróságnak nem teszett valami, amit a parlament hozott, és aztán megsemmisítette, hogy ezt hasonló. Tehát mégis van egy ilyen intézmény, amelyiknek az a dolga, hogy, hogy legalább az alkotmánybetartásán őrködjön. Akkor csinált valamit a parlament, amiről úgy vélték, hogy nem elfelelő az alkotmány, hatá Olvastam az újságban egy nagyon fölháborodott hozzászólást, aminek az volt a lényege, hogy ez a disznó alkotmánybíróság hogyan jön ahhoz, hogy korlátozza a demokráciát, vagy a demokratikus parlamentnek a döntését. Csak Na azért, akkor most mi a demokrácia? Így jön be. Na most most azért szó. mondom, mert, mert ez az ez a úriember, aki fölháborodott, annak szemlátás fogalma sincsen az összefüggésről. Tehát, tehát a... Az, hogy a parlamentet mi választottuk, az nem azt jelenti, hogy a parlament mindenható. A parlamentnek azon kereteken belül mindenható, amiket törvények előírnak neki. És az alkotmánybíróság van egy jogosítványa, hogy felülvizsgálhatja törvénységi szempontból a döntéseket, akkor ez a jogosítványa léne. Most ez más kérdés. Két másik. Hát sajnos a parlament tényleg mindenható, mert az Alkotmánybíróság oda a parlament választja. Egyszer pár éve egy ilyen újságírói töprengéssel találkoztam, éppen valami bírókat választottak meg, és az újságíró következőképpen latolgatott. Hát ennek a, a, a mostani Alkotmánybíróságnak bíróságnak van öt jobboldali és négy baloldali tagja. Nagyon elkeseredtem, én azt hittem, hogy a lakotmánk van kilenc az igazság iránt elkötelezett tagja. Nem tudom, melyiknek van igaza, én nekem én vagy az újságírónak, de minden nagyon jellemző, annyi igaza mindenképpen van az újságírónak, hogy ezeket a parlamenti vagy, vagy alkotmánybírókat ezeket a, a parlament többség választja. Kivétel nélkül mindent. Hát most persze egy fölmerül az a kérdés, hogy én nekem lojálisnak, milyen fokig kell lojálisnak lennem azok iránt, akik engem megválasztottak. De ez itt csak az alkotmánybíró de a legfőbb bíróság elnökét is, a legfőbb ügyészt is azt választja. Ombosz a számvőszék elnökét is, ombosz ombosz a, ombosz ombosz ombosz. A, a, a pénzügyi szervezete e. E, e. De azt szenteni, hogy ezeket, mert ezek mind ellenőri szerepben vannak. Igen. Ezeket mondjuk a, a köztársasági elnöknek volna ideális, mondjuk kineveznie például. Igen, jó megoldásnak tartanám, hogyha. anélkül, hogy bármilyen jóváhagyásra szorulna ez mondjuk a parlament részére. Azt, azt kell látnunk, hogyha ennyire ö, ö, kezd homokkával is ellenézni az ellenőrző funkció a, egy, egy hagyományos politikai rendszerben, akkor meg kell találni, hogy milyen ö, módon lehet ellenőrző funkciót megerősíteni. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a, a, a végrehajtó hatalom teljesen magarágyúrta a parlamentet, a parlament pedig senkinek nem tartozik felelőssége. Akkor ebben az esetben olyan intézmények kellenek, amik meghatározott körben korlátozni tudják a parlamentnek a jogosítványban. Meghatározott körben is hozzá az Persze if... ebben már is következik, hogy a köztárság elnököt sem választhatná a parlament. Hát akkor erős köztárság lenne szükség? Hanem, egészen más hát akkor szükség, meg kellene választani a népáltal és, és annak a kockázatával, hogy az, az lesz Súlyos, az le súlyos fogyatékossága a jelenlegi egy pillanatnyi politikai megfontolásból létrehozták ezt a, a dolgot, hogy a parlamentnek kell a köztárság elnököt választania, mert azóta már kiderült, hogy ilyen módon a, a köztárság elnököt nagyon nehéz függetleníteni attól a a parlamenti többségtől, amelyiköt éppen megválasztotta. Annyi, annyi történt ezekkel a köztársaség elnökkel összes több ilyen méltósággal, hogy, hogy a ciklus idejük eltér a parlamentő. Tehát ennyi kontroll van a dologban, hogy nem biztos, hogy az a parlament választotta meg a köztársaség elnököt, amikor a következő választás megnyeri, és akkor ilyen módon a köztársaség elnök úgy mondjam, mégis független a pillatnyi parlamenti többségtől. Most, hát, hogy ez mekkora kontrollt jelent, Na, ugyanez persze igen érvényes a legfőbb ügyészre, meg a bíról, meg a összes többire, amit. De hát azért ez valami? Mondta, valami, valami ez kétségtelenül valami, de, de, hogy mondjam, nem az igazi, ahogy, ahogy mondják. Tehát ennél, ennél jobb dologra uh, uh, lenne szükség. És uh, most, hát, hogy, hogy hogyan deformálhat ez az egész, hadd mondjam a következő szomorú vesetet. A köztesegi elnök választásának a módja az 20 év óta örökző téma szokott lenni Magyarországon. Mindig felvetődik az a probléma, vagy a kérdés, hogy a közvetlenül választók köztesegi elnök. Minden ciklus előtt fölvetődött ez a dolog. Az első, első ilyen eset 1990 nyarán került sor, amikor népszavazás kezdeményeztek, hogy közvetlenül választják az elnököt. Most a helyzet az, hogy a népszavazás annak és módja szerint lezajlott, ki kellett írni a népszavazást, az akkori parlament ki is írta, és nem kaptam viszont a dolga többséget, tehát lényegében a népszavazás elbukott, és maradt ez a rendszer, hogy a, a parlament választja az De mindesetre lerögz, rögzítem, hogy az akkori parlament kiírta a népszavazást. A, a, Többi esetben, a, amikor ez megismétlődött, a parlament már nem írt aki. Minden esetben megvolt a népszavazás kírása szükséges ö, ö, alapfeltétel, és a parlament mégsem írt aki. Most a parlament ezáltal alkotmánysértést követett el, mert a népszavazás intézménye, tehát közvetlen demokrácia alkotmányunk szerint felülírja a, a közvetlen demokráciát. Tehát magyarul a népszavazás intézménye a válaszoló döntését felülírja, és mégsem írták ki hanem aztán az alkotmánybíróság a következőt találta ki, kitalálta azt, hogy parlamenti ügylendi kérdésben nem lehet népszavazást kérni. Tehát az akkora alkotmánybíróság kitalálta azt, hogy eztről a közszersegi elnököt hogyan választjuk, ez egy parlament ügyvédi kérdés, tehát népszavazás hatája erre nem terül ki. Hát kérem, ez... Szerintem ez minősíti az alkotmánybíróság munkáját. Sajnálom, tagjait, jobb vagy baloldali tagjait? Jobb vagy baloldali, most már hagyjuk a fenébe, nem kívánnak ezzel foglalkozni. Egy, egy biztos, hogy, hogy, hogy itt az alkotmánybíróság manifest módon felülírta magát az alkotmányt. Tehát az, hogy a, a parlament üzendi kérdés az a. a a köztársasági elnök választása a parlament döntött így, de a parlament nem dönthet a, a alkotmány fölötti e, dologban. Tehát a köztársasági elnök választás ebben a pillanatban lehet, hogy tényleg a parlament ügyrendi kérdése, hogy egész évben mivel nem az. Nekem ebből az egészből az jön le, hogy van egy általános félelem attól, hogy ellenőrizzék a munkánkat. És ez olyan mértékű, annyira általános, hogy, hogy ez nem csak a, a, a választott politikusokra jellemző, hanem szinte az egész ország ebben él. Ö, nem tudom, hogy ennek mi az oka, valószínűleg az az oka, hogy valami nem teljesen tisztán és nyíltan folyik, és hogy mindenkinek az életében van valami, ami nem tiszta és nem nyílt, és lehet, hogy ez pont az előző rendszernek a, a bűne, ahol, ahol az emberek ezt a kétszínűséget hát mesterien gyakorolták és megtanulták, mert ott tulajdonképpen mindenki egyszerre lehetett ellenzéki és izé és mindenki, mindenki lopott és csalt és ízé, mindenki túlzás természetesen, de, de tömegek természetesnek tartották, hogy az állam javait azt a sajátjukként kezeljék, satöbbi, satöbbi, tehát egyfajta ilyen hazugság beépült a társadalomba, de olyan mélyen, hogy emiatt talán, ez csak mondjuk az én rövid kis meglátásom lehet, hogy teljesen tévedek, hogy a kontrolltól van egy alapvető írtózást. és ezért önkéntelenül mindig azt a megoldást választja, még az is, akinek érdekében állna, hogy ellenőrizzék, hogy ne legyen ilyen, mert ez rám is egyszer érvényes lehet, és én ebben a típusú dolgokon nem nagyon akarok erre szavazni. Na, itt jön be az, amit uh, szózani, szóval mondtam. hogy uh, azt mondja, uh, igen,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 és a képviselő elvesztíti a mandátumát, ha hatását nem látja tisztességesen. Tehát igenis, a megbízónak az érdeke, itt az elsődleges, nem a képviselőnek az érdeke, tehát nem a képviselő szempontja kell, hogy fontos legyen, hogy ő nem akarja, hogy őt hanem az őt megválasztó megbízójának a szempontja kell érvényesül, és erre lenne való az alapotmány. Na most tudnéképpen, amit Szózsányi mond, nincs másról szó, mint a képviselő visszaívásának a körülírásáról tehát, ha a képviselő úgy gondoljuk, hogy nem képviseli azt, amit ígért és amit vártunk tőle, akkor megjelen a lehetősége a visszahívása. Következőt tudom erről mondani. Egyrészt, ez az intézmény Magyarországon a rendi demokráciában 1848-ig megvolt. Visszavihatóak voltak a képviselők. A másik pedig az, és ez még érdekesebb, 1985 után is megteremtődött. Tehát a 85 parlamentet olyan játékszavaik szerint válaszolt az utolsó, utolsó kommunista parlamentet, ahol a nem szereten képviselőket vissza lehetett hívni. Mm, és és vissza még is így. Mm -hmm. 68 képviselőt visszavívtak akkor néhány hónap beforgása alatt, 89, nyarán, és tulajdonképpen ezek kezdődött a rendszerváltás, mm -hmm. mert na, ilyen módon kerültek be 40 év után először közvetlenül a nép által választott alternatív képviselők a parlamentben. Nagyon lényeges ö, lépés volt ez a rendszerváltás irányába, és meglehetősen elképesztő, hogy a, a új, tehát a demokratikus mondott rendszer első dolga az volt, hogy megszüntesse azt a visszahívású intézményt, aminek volt egyben a saját születését is köszönhette. Na hát ezért érzem azt, hogy, hogy a, a, az érzés az volt, hogy, hogy, hogy nem igazán megváltoztatnak a dolgokat, hanem abba a hatalmi szerepbe szeretnénk tulajdonképpen beleülni. Legalább a tudat alatt ez volt. Én nem állítom azt, hogy, hogy ezt nyíltan bárki így gondolta Most, volna. viszont ha tegyek hozzá még egy másik Igen. nagyon érdekes dolgot. Ez a dolog tehát a, a képviselők szabad mandátuma. Vagyis azt, hogy nem lehet őket visszahívni. Sajnálatos módon az Európai Unió politikai berendezkedésének az egyik alappillére. Hm. Tehát amikor mi aláírtuk mindenféle ö, ö, okmányokat az unió csatlakozásról, ezek között ilyen passzus is szerepelt, hogy olyan képviselők kellenek, akik nem hívhatók vissza. Uh -huh. hát és ez a... miért jó az Európai Uniónak? E, néz, hogy az Európai jogfelődés e, hogyan alakult és miképpen e, e, jött e, ez a helyzet létre, azt én nem tudom részletesen megmondani. Nyilván nem oktalanul e, hozták ezt a dolgot, és kétségkívül a nyaklónékül visszajelvési lehetőség is destabilizálna a kormányzát és e, káoszt idézhetne elő. De hát természetesen itt van lehetőség arra, hogy komoly e, e, mi a fenéket, feltételeket e, teremtsük, mit tudom én, a választóknak a, a legalább 30%-a kérvényezze, írázza. Szóval ki lehet találni mindenféléket, hogy, hogy ne lehessen minden nap visszavívni ezt és ezt a képviselőt, mert az destabilizálná a, a kormányzati munkát, az kétségtelen. Gondolom, milyen aggályok ö, voltak a, a dolog hátterében, nem légből kapott aggályok ezek, hmm. de minden látható, hogy ez a megoldás, hogy visszavét a képviselők, ez is nagyon sok mindenféle bajt hoz magára. Most a vissza, csak az elemzésnek egyik vált, a faja, vált, a lehetősége, és nem Sőt, ez a legjobb. A le utolsó lépés. Így szerintem is utolsó Igen. lépés, és egy, egy szélsőséges tehát helyzetben Igen. működne szerintem. Előtte számtalan más lehetőség lenne az ellenőrzésre. Ugye, hogy most visszamegyek kicsit a régi időszakban, már a akatmás a, a monarhiáknál ugye az volt, hogy volt egy országgyűjtés, amit valahogy milyen módon választottak hozott egy törvényt, amit főterjesztettek a királyhoz, az vagy aláírta, vagy nem írta alá. Ha nem írta alá, nem megvedett a törvény. Ez volt a kiindulási alap. Na most a mai korban nincs királyunk, viszont van köztársasági elnökünk, aki viszont gyenge és ezért nem tudja az elnőző funkcióját betölteni. Eh, ahogy most erről szó volt, tehát ezek az elnőző funkciókat kéne megerősíteni, ezek működőképes dolgok lehetnének, érdemi módon működhetnének, visszahívás nélkül is, az már csak egy utolsó lépés kéne, hogy legyen. Csak ehhez valóban az alkotmányhoz kéne visszamenni egész az alkotmányig, és itt van a kutyájárásban, hogy tud-e egy parlament jó alkotmányt csinálni. Most a következő helyzet, ezt, ezt rövidet tudunk az alkotmány az fölött áll mindenkinek, az alkotmány olyan alapszabálya, amelyik az egész működését biztosítja, a magáik a parlamentét is. Tehát amennyiben, amennyiben a parlament hozza az alkotmányt, akkor saját maga hozza saját maga számára a szabályokat, ami nem képzelhető a logika. Tehát magyarul a parlament nem alkotmányozhat. Persze itt, a... itt egy óriási ilyen legitimális is probléma van, mert akkor ki hozhatna létre egy alkotmányt? Hát ugye beszéltünk az amerikai alkotmányról. Na, de, de annak meg volt a történelmi igen, pillanat, viszont nem csak Amerikában hoztak jó alkotmányt, hanem máshol is. És voltak olyan történelmi időszakok, amik úgy hívták az ilyen műintézményt, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés. Nálunk, nálunk meghozták a az, alkotmányt, elmúlt, á, meghozták hát, az alkotmányt, szépen. majd feloszlatta önmagát, és utána jött a választott parlament. Az, a, az a, a alkotmány nem a gyűlés, utána jött a törvényhozó nem amik már az alkotmány alatti jó, szinten... Ezt, ez ez nagyon szép lesz volna 89-ben. Most 89-ben 89 természetesen föl is merült ez a dolog, és azért azzal vetették el, hogy, hogy gyerünk, gyerünk, sietni, sietni, sietni. nagy nincs a baj, rő, nincs rő, nincs rő, nincs rő, gyorsan-gyorsan az a parlament, a, az nem együltés, nem énünk rám, meg kell oldani a gazdaság, ilyen azonnal, na, na ezzel nem van szakoló. Na, szóval ilyen, ilyen, ez. Most, el, most ez a logika húszszor olyan erős, most ő, akkor, ez sem, most, életem, és még kevésbé indokolt. Az egész életemet megvétek. abban éltem le, hogy nincs idő, nincs idő, semmire, össze kell csapni mindent, aztán amit összecsaptunk az eltartott 20-30-40 évig, egyre rosszabb és rosszabb lett, Ki, kiderült, hogy bőségesen lett volna idő mindenre, Úgy, tulajdonképpen semmi sem selget, semmi tatán nem megetett minket, nyugodtan meg lehet volna gondolni, Igen. de nem. Összecsaptuk egy pillanatot és innentől fogva ez az összecsapott valami, amit miatt csaptak össze, ez a valamivel turalkodóval. Most, az alkotmány nem egy ülést egyébként, nem akarok ebbe belemenni, csak ha már éppen szobahosztatok. Minden tovább mindig, hogy most ebben a piakban csinálni. Megfelelő keretek között meg kéne csinálni, ki kéne dolgozni egy, egy alkotmánytervezetet, működhetne nyugodtan, folyamatosan a parlament és a kormány. Egy előkészítő bizottság összehozná az alkotmánytervezetet, amelyet úgy, ahogy jónak lát, és ezek után az alkotmányozó gyűlés, amik ezzel az alkotmánytervezetet e, jóvá hagyásra javasolná a, a, az ország népének, és is népszavazással ezt az alkotmányt elfogadná. És közben folyamatosan mehetne a kormányzati és a törvényhozói munka. E, semmi akadálya, hogy ezt így megcsináljuk, és e, lenne stabil és e, legitim alkotmány. Egy meg is lehet csinálni. Az a baj, hogy szerintem most nekünk erről a vonalról vissza kéne húzódnunk, mert ez. ez ja. e, káráig el kellett hát világos csak a végén. A, meg, a csak fokit. a reaktorás, illetően olyan kezünk lassa a bilig. Tehát. Ezt, ezt e, bármennyire szerethetnénk, és bármennyire szimpatikus. Ez most olyan mértékig e, irálisnak tűnik a, a valósághoz, hogy. Hogy... Mi a realitás. Igen, a de, de mondjuk a demokráciával kapcsolatos többi probléma megértéséhez most nem jó, jó, fontos e, gondolat, de nem érezzük a hiányát, inkább úgy no, mondanám. Hát akkor, akkor térjünk vissza a, a, a, a, a demokráciai köznepi dolgaira, mégpedig a pártok kérdésére. Uh -huh. Itt megint Szózsanyi cint idézem. A pártok versengése eltorzítja a népakaratot. A pártfegyelem elve elnyomja a személyiséget. Az embernek nézetei vannak, a pártnak ideológiája. Az állam sorsának egyetlen kérdése sem oldható meg a pártokkal, és nem adható a pártok kezére. Ha a pártok szabadon garázlálkodnak, végképp befelegzik a vidéknek, elbutítják a falut. Nem szabad hagyni, hogy hivatásos politikusok helyettesítsék a néphangját. Bármely párt szabadon létezhet, hangoztathat és védelmezhet bármilyen véleményt. De nyíltnak kell lennie, minden titkos szövetség hivatalból üldözendő, mint a társadalom elleni összeesküvés. És megengedhetetlen azonban, hogy a pártok beavatkozzanak a termelésbe, a hivatalok munkájába, az oktatásba, mert ez mind kívülesik a politikán. Az állami vezetés összes szintjén legalúlról a legfelsőig tilos pártsoportok létrehozása. Na most a, a, ez viszont a következőt tudom pontosító megjelzésként hozzátenni. Szolzsányi cínek minden megalapításával is tulajdonképpen egyet lehet érteni, de... A mi egyetértő tapasztalatunk is, meg az is a tapasztalat, amiből ő ezt megírta, már is súlyosan eltorzult társadalom működésből ö, ö, ö, in, indul ki, és ezt próbálja korrigálni. Én viszont a következőt tudom mondani. A dolgok normális menetében ez nem feltétlenül van így. A probléma az, hogy Magyarországon a rendszerváltás pillanatában nem jöttek létre pártok. Tehát Magyarországon nincsen pártrendszer. az a valami pártnak neveznek, az a valami Magyarországon tulajdonképpen nincs. A párt az valami félét jelent, hogy egy meghatározott társadalmi réteg érdekeit próbálja egy meghatározott stratégia szerint képviselni. Párt volt például az 1930-ban megalakult független kis gazdapárt. Ö, ö, párt volt a szociáldemokrata párt. Párt volt a, a, a budapesti polgárság körében megúlt polgári demokrata párt. És ez bocsánat, amit te mondasz, ez nem jelenti azt, hogy a, a 89 után újra alakult kis a párt az ilyen értelemben ugyanaz a párt volt, mint a mi 30-as években megalakult. Hadd, hadd mondjak egy egyszerű különbséget. Uh -huh. 1930-ban a független kikazatvárt békésen alakult meg, a békés igazgálkodó kisparasztok alapították meg. 1989-ben a úgymond újjászevő kis a lakult meg. Mm. Ö, ö, most és valamennyi valamennyi párt így alkult meg, tehát összejült egy, egy bizonyos csoport, kinevezték magukat valamilyen ö, ö, pártnak, többnyire még azt sem tisztázták, hogy ők volt, hogy kinek az érdékeit képviseli. Na ebből a szempontból kisgazapárt legalább megkérdette, hogy a kisparasztok érdekét, nem képviselte más kérdést, de legalább ezt el lehetett tenni. Ez, épp hmm. mint ez az oka annak, hogy kisgazapárt, amelyik politikai szempontból egy abszolút antipárt volt, hogy szóval hihetetlen rosszul működő, a párt volt, ennek ellenére ez a, ez a lehetetlen párt olyan sokáig tudta húzni. Tehát már az embereknek, nem az embereknek, azoknak a kisgazdálkodóknak, akikben még éltek, kisgazda azok nehezen hagyták el az illúziójukat elveszni. Tehát magyarul a kisgazdálkodó kétségkívül nem volt párt abban az értelemben, amit az előbb mondtam, de kétségtelen, hogy nagyon. Mondta, de hogy sok hogy miért párt, és miért nem párt. A te Tehát ugye a, az alapkindulás az, hogy az eredeti logikája az, hogy valamilyen fajta érdek mentén alakul ki egy párt. Igen. És ezek a pártok pedig mi fentén alakultak ki? Miféle érdek mentén alakultak ki? hatalmi érdek, ami dominál, és nem pedig valamilyen ö, társadalom változtató Na most érdek. Mi a a pártok mögött eleve hiányzott a valóságos társadalom érdek. Most te kérlek, itt a valóságos társadalom érdeken nagyon földhöz ragad dolgokat tessék elképzelni, mert ez a dolog lényege. A, annak idén a, a, a, a Szociáldemokrata pártnak a legfőbb székítőzése a bérharc volt, az általános választójog volt, a órás munkanap volt és ez Tehát voltak -e éppen gazdasági típusú követelések, a politikai hatalom, ezek általában nem is azon kívül, hogy szeretek volna bekülni a parlamentbe a válaszolók segítségével, de úgy egyébként ezek megfogható földhöz ragadt követelések voltak mind. A kisgazdapártnak a, a legfőbb követelés a, a, a, a földreform volt, az agráróló bezárása, meg egy-két ehhez hasonló dolgok, megfogható dolgok. Mindenki számára közérthető. Most a, a rendszerváltás pártja rendkívül tipikusan ideologikus pártok voltak. Volt egy, volt egy lényegben valamennyi párban kimondott alapelv a, a kommunista diktatúrának a felszámolása. De ezen, ezen, ez mondjuk egy konkrét dolog volt kétségtelenül. De ezen túlmenően e, semmiféle megfogható konkrét e, e, olyan programpont, amihez amelyek alapján hozzá lehetne kötni valami társadalmi érdekhez, nem volt ö, ö, egyik egyikbe se. Vagy ha, ha még, netán mégis volt ilyen, akkor kiderült az, hogy ez legfeljebb egy papír darab, senki se veszik. Hát a... úgy, úgy ért, hogy akkor ez egy ilyen világnézeti döntés volt? De egy egy világnézeti, világnézeti párt volt kivételni mindegyik, és ráadásul rosszul megemészett világnézeti párt. Tehát, tehát, hogy mondjak, mondjak egy volt egy párt, amelyik a, a nemzeti érdeket, a nemzeti szolidaritást és a nemzet felvilágosztatását tűzte ki föld célként, azt kell mondani, hogy nagyon helyes cégétűzés. Tehát nézzük meg, ez a párt mit csinált. Ez a párt azt csinálta, hogy lényegében aktív, aktívan közelműködött abban, hogy Magyarországot ellopják az emberek feneke alól. Tehát, Pont az ellenkezőit is csinálta. Volt egy másik párt, amelyik az emberi szabadságokat és, és minden fenét tekintett. Most mit csinálta a párt? Egy világzennél diktatúrát csinál. Sorolhatnám. Tehát, tehát tényleg most ez nem feltétlenül rossz indulatból következtek ezek a dolgok, hanem teljes átgondolatlanságból. Tehát ideológiai pártok voltak először, és másodszor pedig ezt az ideológiát csemevéztették meg. Hát ez sem változ semmi. Magyarországon ma sincsenek. Pártok föltetőleg jó darabig nem Persze is lesznek. akkor azt is el kell mondanom, hogy ilyen alapon bármelyik párt, amelyik mondjuk rátalál a maga témájára, ö, ö, ilyen értelemben nem vádolható mondjuk ö, ö, azzal, hogy változtatja a véleményét, mert takatlan nem volt neki a konkrét elképzelés a dolgokra, hanem, hanem valamilyen nézet mellett állt ki, és ahhoz még nem is volt rálátás, hogy tulajdonképpen akkor ő, ő mit is képvisel, és lehet, hogy 20 év múlva eljut oda, hogy, hogy konkrét dolgokat képviselhet az ott esetben, és program lesz. Soha nem? soha nem juthat el ide, soha nem juthat el ide, még pedig azért nem, mert, mert ezeket a pártokat nem a végési kisparasztok alapították. Most hogy miért nem szervez a maga pártokat, ö, ö, tehát miért nincsen megint olyan kis gazdapárt, mint 930-ban. Ez egy bonyolult kérdés. Ö, egy, ö, rávezetésképpen hadd mondjak el egy személyes élményemet. A 90-es évek közepetáján történt, hogy a munkástanácsok meghívására Budapesten le Valenza. Szóltott valami előadást, valenza akkor már leváltott köszönsági elnök volt nem volt igazán hatalma, de hát a személyes tekintete természetesen nagy volt. Most tartott valami van beszélgetés volt, aztán fölállt a társaságban egy igen fölháborodott munkás ember, nem sokkal a boklos csomag után vagyunk, tehát igen ingerült volt a hangulat, és az ember is nagyon ingerült volt, és össze-vissza elkanyarította az összes létező pártot, szitta, mint a boklot, valamennyit, és alány politikus el volt mondani, párcsámleges módon, minden iget népszerint is elszitta. És van ilyesféle volt a végeredmény, hogy hát egy ilyen országban nem is tudom, hát nem lesz semmit csinálni, hát több, senki se támaszkodva az ember. A Valenza nagyon figyelmesen hallgatta, és a következőképpen válaszolta. Nem értem magát. Hát aki ennyire ért a politikához, mint maga, az miért nem áll neki, és miért nem szervez pártot? Hát nem tudom, hogy a atyafinak mennyire ütött szöget a, a, a fejébe a dolog, az kicsit, hogy nem állt neki pártot szervezni. Á, persze lehet, hogy itt kellene bátornak lenni a bibó szerint és nem behúzni a fölét farkát az embernek. Ez, ez azért a számomra nagyon érdekes így betekintés volt a két ö, testvérnépnek a, a nemzetkarakterológiájába. Tehát a, a, a lengyel ilyenkor nekiáll szervez egy pártot, akár egy személyes pártot is, mert én valaki vagyok, hogy csinálni valamit, a, a, a magyar pedig káromkodik. Tehát minélünk ez a úgynevezett a ez a, a, úgynevezett, a, a, a mérgelődésnek a joga a legfőbb adosságú, mi nagyon szeretünk mérgelődni, csinálni aztán annál kevésbé. Tehát biztos ők benne, hogy ennek a hatyafinak eszébe se jutott az, hogy a pártalapításon kezdje törni a fejét, hogy, hogy megkeresse a többieket eltársait, és, és próbáljon valami nem tudom, milyen munkáspáltat szelni. Ez biztos eszébe se jutott, de, de nagyon jól érezte magát az, hogy kifújta magából a gőzt. És ez egy... Azt itt egy nagyon lényeges nemzetkarakterológiai dolg. Természetesen azért látom a különbséget, hogy 1930 és 1995 között lényeges ö, ö, különbség van. Tehát az a fajta szolidaritás, ami a, a gazdágoló kisparasztok között ö, valamikor létezett, az a fajta szolidaritás a 90-es évvel messze menően nem létezett Magyarországon. De viszont meg kell jegyeznem, hogy ennek a szolidarásnak a leépülésében már ez az elfújás, a rendszerváltásnak nagyon lényeges szerepe van. De még egy dolog talán, ami különbséget jelenthet, hogy 95-ben a kisparasztok számára átlátni azt, hogy ők milyen, milyen problémával néznek szembe, sokkal nehezebb volt, mint mondjuk 38 vagy 32-ben, amikor azt mondtuk, hogy egy, egy, egy, egy feudális maradványal kellett szemben néznünk, és, és a föld kicsi, és ezért tehát nagyon konkrét és nagyon direkt dolgokat. Itt a globalizált világnak a különböző hatásaival, bankok által befolyásolt, bonyolult rendszerekkel néznek szembe, amik a, a mondjuk a mezőgazdaságot teljesen átformálták, és ebbe ők, ők csak azt se tudják, hogy tulajdonképpen mi, hogy már, nem értik az egésznek a működését. Géza, itt értem azt, hogy elfúsált rendszerváltás. tunik. ez az egész jóval világosabb volt 1990-ben, mint 1995-ben. Uh -huh. 1990-ben nagyon sok minden meglehetősen egyszerű dolognak tűnt. Speciál a Földet illetően eléggé nyilvánvaló volt az, hogy hogy ez a, a komunista TS rendszer ebben a formában nem is folytatható többféle okból, de egy alkalmas kiindulási bázis is lett, magyarul egy erősen megreformálható rendszer volt. Egy olyan valami, ami, hogyha az a állami tulajdonmonopóliumra lemondunk és helyrátjuk a, a kisgazdaság lehetőségét, akkor ezt meg lehetett volna csinálni úgy, hogy nem azzal kezdődik, hogy a, a TESZ-eket szétverni, a földeket beadobni a kárpotlásba, és megteremteni az zöldbáróknak az érdelmi tulajdonát a, a, a lehetősége. Ez, hogyha, hogyha valaki ezt átgondolta volna, és fontosnak tartotta volna, emögé a TS parasztoknak a nagyon komoly ö, ö, szimpátiáját ö, nyerhettem volna meg. Hát itt, és persze pont a kisgazapárt volt az, amelyik valószínűleg tartom, hogy főleg azért, mert ennyire félre, mert nem kisgazda, nagy nagygazapárt volt. Tehát a kisgazdapártnak a mértékadó vezetői, azok, azok tulajdonképpen saját birtok szerzésben voltak. Érdekeltek, és meg is szerezték. Tehát az első ilyen, ilyen ö, egy-két ezer holdas óriás birtokot a hajnali kisgazdapárti vezetők e, síbolták össze maguknak, de hogy ez sikerülhessen, az végeredményben a TS az a fog kellett vezetni. Uh -huh. ez, a, ez a hatékony program, amelyik lehetővé tette volna a valóban radikális e, e, agrátvajdoni reformot, ez a program nem volt sehol. Hogyha netán valakinek meg is járta a fejét, hogy ilyenre volna szükség, legalábbis nem jutott el odáig, hogy ezt politikailag megfogalmazhassa. Uh -huh. Úgyhogy ez a, ez a hajó aztán keményen elment, és aztán most a helyzet ennyire zavaros, mint amennyire. Hát ez már ennek a következménye. Tehát a bankok, meg a külföldi e, tulajdonszerzés, meg a részfénytárságon, meg a nem tudom micsoda, e, hát ezek már mind a következményei egy első pillanatban elrontott e, Na most azt kell mondanom, hogy mondjuk, e, e, ugye, amikor a múltról beszélünk, akkor mindig egy picit az elképzeljük, hogy mi, mintha visszatekerhetnénk az időkerekét, és onnantól egy újabb ö, jövőt indíthatnánk, ami sajnos nem létezik. Itt vagyunk 2010-ben, és ez, ez, ez úgy, ahogy van, múltávált. És, és itt az a kérdés, hogy ezeket a tapasztalatokat fölhasználva, megértve, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hát az, az a vakság hogyan működött, hogy a dolgnak a föl nem ismerése az, az mit jelent, hogy ezt hogyan lehet elkezdeni, hogy most fölkezd, fölismerhesse az ember a helyzetét? És itt most nem csak arra gondolok, hogy majd valakik a politikába föl fogják ismerni, mert hisz pont nem váratom el, hisz, ők egy nagy sunggal ott vannak, hanem úgy érzem, hogy ezt úgymond nekem kell először fölismernem, most követhető mondani, hogy ez a. És sok-sok ezer és ez, és ez, Magyarországon ilyen. nincsenek pártok a szó klasszikus értelmében, ez adottság, ami tudomásul kell venni. Tehát most nekem eszembe sincsen azt javasolni, hogy a volt TSZ parasztok szervezenek egy, egy TS kisparaszt pártot, vagy mit tudom, nevezze, nevez, aminek akarod. Ezt eszembe ilyet javasolni, nonszenz és képtelség. Ez így, ez így nem működik. Egyet tudok mondani, ezek a képződmények még Magyarországon vannak, ezek a pártok ezek viszonylag normálisan és tisztességesen egyféle módon tudnak működni, úgynevezett érdekbeszámításos módszere. Milyen? Érdekbeszámításos módszere. Nem, tehát nem érdekképviselet, tehát nem arról van szó, hogy képviseli, mit tudom én, a kisparasztok érdekeit, hanem arról, hogy egy olyan gyűjtőpált, amik a kisparasztok érdekeit lehetőség szerint figyelembe próbálja venni. Ez, ez pont egy szempontból jóval alacsonyabb szint, mint az érdekérvényesítés, de még egy működő szint. Tehát amennyiben, amennyiben a, a magyarországi vezető politikai pártok érdekbeszámításos módszerrel próbálnak politizálni, akkor ebben az esetben elég sok problémát valóságosan meg lehet oldani. Most a következő kérdés, ami joga fölmerül, hogy, hogy honnan szedik ezeket az érdekeket, honnan tudják, hogy vannak ilyenek. Az tájt mondjuk a Kisgazapát fénykorában következőképpen nézett ki. Egy ilyen párt úgy működött, hogy volt egy községben egy pártalapszervezet, a politizáló hajlamú, beszélgetni kész gazdák összegyűlkeztek hetenként, egyszer vagy havonként, ilyen kaszinószerű dolog volt, az megvitatták a fontosabb kérdéseket, kinek mi ez a politikai, meg egyéb katonai kérdéseket is, aztán akkor meghívták a képviselőjüket, vagy a képviselő aztán jöjjön, aztán mondja mi van ott a országgyűlésben. Hát mi ezt úgy látjuk, hogy ezt is ezt kellett csinálni. Volt egy hosszú beszélés képviselővel, a képviselő ilyen módon képbe került, tudta azt, hogy azok az emberek, akik, akik engem oda küldtek, azok körülbelül hogy látják és mit szeretnének. Mm -hmm. Beszélgetés volt, vita volt, a képviselő visszament a parlamentbe, és másnak, mint tudom én a pártfrakciónak referált arról, hogy az én választóim ezt és ezt így és így látják, egy, egy élénk, hangos, és kellemes beszélgetés alakult ki a pártfrakcióban is, mert hiszen ö, ö, közértekű dolgok voltak, és a másik képviselő is meghallotta, és, és ő is hozzá tudott tenni, hogy a választóim Tehát ilyesféle módon ö, működött a, a, a, a dolog a, a fénykorában, és azt hadd tegyem hozzá, hogy 1945 után ezeknek az akk működő Demokratikus pártoknak semmiféle uh, pártfinanzásokat nem biztosította álla. Tehát uh, ezek az emberek, a helyi pártvezetők, ezek a munkájukat társadalmi munkában végezték, uh -huh. hogy mondani szokás. Megtisztelő volt, hogy megkeresték a parasztok, hogy nem vállálnál uh, uh, jegyző úr, úr. nem vállálnál ennek a, a, a pártoknak a vezetését. Uh -huh. És elvállalta, na no, ennek feltétele az nyilván, hogy, hogy volt megélhetésem, tehát nem kellett ebből élnie. De egy biztos, hogy nem volt szükség pártfinanszírozásra is. Mindazok a problémák, amik adódnak a pártfinanszírozásból, elestek. Nem voltak ilyen problémák. Uh -huh. Tehát nem, nem fenyeget az a veszély, hogy ön egy milliómos és, és valami nagy ajándékkal megvásárolja a képviselőt. Uh -huh. Hát ilyen módon működhet az, amikor, amikor pártom most, amikor nincsen párt, ez megint egy utópia, tehát most ilyet nem lehet csinálni, éppen azért, mert nincsenek pártok. Amit, amit csinálni lehet az az, hogy, hogy ezeket az érdekeket meg kell fogalmazni, ki kell fejezni, amilyen módon tudja az ember. A problémát a következőkben látom. Én magam több mint tíz évet eltöltöttem az államigazgatásban igazgatásban hivatalnokként. És a következő alap technikai, jogtechnikai alap probléma. A tisztviselő a tehát a, a minisztériumi dolgozók arra, hogy érdemi társadalom által a ügyeket előrevívő törvények alapját megfogalmazzák arra, hogy hivatal teljesen képtelen. A minisztérium miért csinálni nem tud. A minisztérium arra képes, hogyha odaradtad neki a hivatalunk azt a hogy hogyan kell ezt megcsinálni akkor a hozzáértő jog, jogszabály előkészítő ezt meg fogja tudni csinálni ö, korrekt módon. De ő rá bízni az, hogy kitalálja, nem szabad, er, erre ő nem alkalmas. Viszont ö, a Magyarországon kialakuló gyakorlat pedig mégiscsak az, hogy ezeket a jogszabályokat hivatalokban hozzák meg. Ott talál ki az egészet, ott kodifikálja elkerül jogszabály végül is a parlament elé, de egy kész tervezettel már nincs mit csinálni, azon már nem tudsz javítani. Egyet mondhatsz, hogy ez úgy rossz, hogy van, vigyétek a fenében. Ezen kívül egy, egy ilyen tervezetet átdolgozni, telemiségét megváltoztatni, paragrafos rátírni, Erképtelen képtelen a, a, a törvényhozás, ez így nem megy. Tehát olyan méretetlenül sok elfuserált rossz jogszabályunk van, az nem kis részben ennek köszönhető, hogy, hogy nincs, csak ezeket összerakja. Tudjunk a feladat az volna, hogy azt a valamit megteremteni, ami képes előkészíteni a, a jogszabályok megfogalmazását. Igen, hát legtöbbször annyira ö, nem sikerülnek a jogszabályok, hogy a, a megfogalmazás nem sikerül egyértelmű Na most, módon. Tehát magyarul értelmezés sem nagyon na könnyű most, néha ezeket a jobb szalályokat. most, ha mondjak erről valamit, nem technika. A, a, a magyar közigazgatásnak a legnagyobb szakemberét Magyari Zoltánnak hívták. Magyari Zoltánnak ezeknek a problémáknak a megoldása volt egy, egy rendkívül egyszerű és nyilvánvaló javaslata, a közigazgatási vezérkar. A, a, hasonlata a katonai monológiából ered. Ugye a vezérkar azt jelenti, hogy van egy főparancsnok, tehát, tehát ami parancs kimegy az azért, mert ki csak mert a parancsnok aláírta. De a parancsnok nem tudhat mindent, van neki egy nagyon komoly szakmányalak felkészült testülete, ez a vezérkar. De a dolog úgy működik, hogy a vezérkar kidolgozza a szükséges hadműveletet minden egyebet, a maga szakédővel, de a vezérkar nem intézkedett semmit. A vezérkar annyit tud tenni, hogy elmagyarázza a paracsnoknak a helyzetet, és oda teszi eléje, hogy hát a paracsnok úr, ezt a valami kellene, akkor magának elrendelnie. És a paracsnok, aki megértette a dolgot, el is rendeli. Tulajdonképpen ez volna, a közögörökesi vezérkarnak a dolga Magyarországon ilyen nincsen, de amennyiben volna, akkor azt tudom mondani, hogy mindezek a problémák és igények kezelhetőek volnának úgy, hogy hogy ö, ezek az észrevételek, kezdemények, amik egyes ilyen olyan csoportok, lakossági csoportok, szakmai csoportok, kamarák, nem tudom csodák, ezek ez, ez nagyon ziruzavaros kusza és amorzó így, ahogy van, de ezeket a dolgokat megkapja a vezérkar. A vezérkarnak az a dolg, hogy előkészítse az ebből készíteni szabályokat. Mm -hmm. Tehát a vezérkar megkapja azokat a javaslatokat, amiket a, a Gödöllői Egyetem Agrártanszége készítette a agrárreform ügyében, Ö, nem jogszabálytervezetet, hanem, hanem azt a vázlatot, hogy mi a probléma és hogyan lehetne segíteni rajta. A vezérkar pedig ennek alapján ö, csinál egy olyan vázlatot, ö, ami aztán ki lehet adni mondjuk a Földnövésügyi Minisztérium vilatlanoknak, hogy na, hát ezt a dolgot ö, ezt kell akkor jogszabályban rögzíteni. A dolog ilyen módon működhetne. A, ahogy jelenleg van, hogy a jogminisztériumokban van egy ilyen, hogy, hogy lakossági bejelentéseknek, a társadalom kapcsolatotnak a, a főosztálya, ahová bemehet és elmond az hogy mit gondolsz, vagy bemeg mondjuk a, a, a, a Békés-megye Agrárkamar elnök és elmond hogy mit gondolsz. A, ez a ez a, ez a főosztály aztán főszabály szerint nem is igen tud mit kezdeni ezzel. Beszámol a miniszternek arról, hogy nálam járt a Békés Megyei Agrá elnök, és ezt és ezt mondta. Na nem baj, mert holnapra kialudsz. Szóval ebből az egészből, egész rendszerből főként nem következett semmi, azért mert ez, az, ez a, az a dolog, amelyik az intézkedés előkészítését szolgálja, a teljesen hiányzóből. Tehát szóval a miniszter nem rossz hínladból rúgja ki a kezdeményezést, hanem azért, mert nem tud mit kezdeni vele nincsen hozzá apparátusa. Uh -huh. Ha vezérkara volna, akkor az a vezérkar tudna, hogy mit kezdjen az ilyen információkkal. Na most uh, itt jön meg olyan csak magyarítól <coughs> egy másik gondolat. A közöjogatás tan és a közöjogatás jognak a, a kettő választása. Ez egy ő talál, kitalálmánya, hogy kell legyen egy olyan fajta uh, dolog, ami közöjogatás tannak nevezett el, ahol a dolognak a, a jognak a koncepcionális kérdései vitatkoznak magáról az érdemi kérdésekről, és utána, ha megállapodt a koncepcionális szinten, akkor jogászotnak átadják, hogy fog, azt kodifikálják, fogalmazzák meg jogszabályban. Ö, és ö, ez lehetőséget adna arra is, hogy azok a bizonyos civilek, vagy azok a, az állampolgár, aki, aki laikus, aki nem jogász, megértse magát a problémát, hogy miről van szó, és beleszólhasson érdemben Én a szem, dolgaiba. Be. Mert most mi folyik? Jogszabályokról és paragrafus bekezdésekről vitatkoznak. Ö, olyan jogi bügfanyelben, hogy ember legyen a talpának a fejét is. Megért? Hát nem, most is van egy. Még a is egy nagyon... folyamat csak az részben annyira zárt, hogy küldözgetik a osztályok egymásnak a minisztériumok a különböző tervezeteket, amit olvasatlanul tovább küldenek, mert két nap alatt egy ilyen ö, ö, 5 pak semmit, senki nem tud Géza. Géza, nem olvasni. olvasni. És szóval formailag eleget tesznek, van valami szándék Jó, erre, hát de gyakorlatilag ez nem működik. Figyelj, előbb mondtam a problémát. És főleg nem egy, működik egy úgy, hogy... Egy kész tervezete már nincs mit javítani. Már majdnem nem lehetetlen. Hmm. Nem ott kell az egyeztetést, az egyeztetést koncepcionális egy fázisban kell Aha. elkészíteni. De annak pedig teljesen nyilvánosnak kell lennie. Természetesen. Pontosan így van, de az állampitok. Hát pontosabban, pontosabban szóval a nyilvánosságból keletkezik. Tehát ez a szisztém ez a működik, amit mondtam, ez úgy működött, hogy az agrárkamar elnöke elmondta a, a, a földművési miniszter e, vezérkarában azt, hogy mit kellene csinálni, és a vezérkar, ahol már más információk is van az agráriumról, ennek alapján a vonatkozó szabályozási koncepciót meg tudja csinálni. Hát, hát a dolog eleve a nyilvánosságból keletkezett. Mm. Ugye? Ugye az agrárkamar elnöke, fölteszem, hogy a megyei agrártermelőknek érdekeit továbbította a minisztériumban, tehát a dolog eleve a indult el. És aztán ennek alapján a, a, a, most a, van Magyarországon egy olyan jogszabályi formula is, ami e, tulajdonképpen indokolható is, de e, eléggé szörnyű kell ez az, hogy a, egy jogszabály tervezet az előkészítési fázisában titkosítva van. Na ezt mondta az állam titok, amik, titok, titok, még van. a államtitok, amiket érdemel adat számolni. Amikor jóvá hajták, akkor akkor a külön taníva került természetesen, de de pontosan az a frázis. Nem panikot nekélcsen, a... hogy milyen. Mm, azért való, valószínűleg az az ők ennek, hogy hogy a. a a egységes kormányzati álláspont még kiányzik a jogszabályból. Ugye alapjában ezek a jogszabályok, ezek főszabályként úgy készülnek, hogy mondjuk egy minisztérium illetők és minisztérium készíti elő, de úgy hogy körben el minden minisztériumban és, minisztériumban, és más minisztérium is hozzáidő, hogy Persze, lenne egészre. egy ilyen koncepciós fázis, akkor nem kéne jogszabálytervezetek szintjén vizsgálni a dolgot. Ez akkor lehetne, nyilvánvalóan, hogy ez mindössze koncepció, tehát ez igen, távolva még attól, hogy ez, ez, ez törvény előkészítés szakaszba kerüljön. Igen, igen. Tehát így, így kellett csinálni, és aztán ilyen módon igazán vitatkozni a koncepción lehet igen. egy ilyen egy megfogalmazott a, a, a Jogszabályok egyébként részben kényszerűen nyelvűek, mert Persze. nagyon pontosnak kell lenniük, hogy hogy kiátszhatók ne legyenek. Tehát a pontosságnak a ára az, hogy a érthetőség rovására emelet esetleg. Tehát nem a jogszabályt kell egyeztetni, hanem a jogszabály alapját képező elgondolást kellene. És az fogva már a jogszabály készítőnek a felelőssége, hogy megfeleljen a koncepciónak, illetőleg ez is egy olyan dolog, amit aztán a vezérkar ellenőrző tényleg így volt-e. Útek az ember, ez egészen másképp csinálta, nem előszólta a történet, na ezt a paradigmust sürgősen írd át, mert, mert egészen másra szólt a, mm. a koncepció. Szóval ilyesfél dolga lenne például a, a, a vezérkart. Hát én még évekkel ezelőtt egy képviselő kérésére a akkor készülő területfeltesi törvényt elemeztem. Hát, egy kis Pista mentem, akkor még élt, és ő segített nekem, hogy ezeket a jogszabályokat hogy lehet elemezni, minképpen. És ennek alapján szabasra lerajzoltam a jogszabályt az összefüggés rendszerével együtt. És hát mindenféle paragrafus bekezdések voltak benne, mindenről szólt, de mikor lerajzoltam, akkor kiderült, hogy minden út Rómába vezet. Magyarul minden honnan, minden irányból a kormányhoz volt minden, minden bekötve. De ez nem látszott magából a szövegből. Ott rengeteg paragrafus bekezdés volt, de ha az ember ezeket áttekintette, akkor kőkeményen kijött a törvénynek a centralizáló jellege. De ehhez kellett egy elemzést csinálni, és a parlamentek képviselők is akkor találkoztak magával a problémával. Most tulajdonképpen az, amit te elemzésként elvégeztél, azt kellett volna megelőzni. Azzal kell volna indítani. Ez az nem lehet. Ezt kellett volna indítani, de és már hát ránéz az ember, és azt mondja, ah, ah, ez, ez nem pont, nem ezt szeretnénk, vagy éppen azt szeretnénk. Igen. Tehát így, és készültek mm. ilyen nagy táblázatok, és ott kiderültek a lukak, meg hol van ellentmondás. Tehát csak így derül ki, magukból a, a, a kodifikált szövegből nem tud. Tehát, és aztán a dolog, most <coughs> a szakmából, szakmámát tartva hadd tegyem hozzá, a 80-as években a területi egyenlőtlenség a gazdasági produktumban, mondjuk a megyei szintre vetítve, valamivel több mint két és félszeres volt. Tehát a leggazdagabb terület, most Budapest értelemszerűen, akkor is azóta is, az két és félszer produkál többet, mint a legszegényebb megye. Ma ez a különbség 20 év elteltével több mint ötszörös. Ennyire területen is Tehát a területen is az lett volna a dolga, hogy ezt a akkor nagynak tartott egyenlőtlenséget, egyenlőtlenséget csökkentse, eszébe se jutott vagy semmi lehetősége nem volt. Tehát egyenlőtlenség növekszik, mint a hajderménkű. Ez nagyon sok mindenféle gazdasági és társadalmi hátrányon is jár, de nem akarok érzeteibe belemenni. Ez csak azért, hogy mi történik akkor, hogyha ilyen módon centralizálnak valamit. Mert a különbség az, és azt ezt meg kell mondanom, hogy a területi érdekképviselet a kommunista rendszerben sokkal erősebb volt, mint. A központban akarnak eldönni kommunista Hol vagyunk már attól? Mm. Nem mindezzel, még minden a többet is központban döntenek el. Mm. És ez, ez innentől fogva már nem szándékok kérdése, hanem a struktúra rossz felépítése. Hiányzik. Hiányzik a területi érdekképviselet, tehát lényegében egy radikális államreformra van szükség, hogy ezen segítelünk. Ha ez az államreform elmarad, akkor semmiféle lehetőségünk helye, javítása nincsen, ez biztos. Még egyszer mondom, ez sokkal több, mint egyes politikusunk esetekes jó szándéka. Két hét múlva. Innen fogjuk folytatni, még hátra maradt a kis térség demokrácia. Igen, megint a legizgalmasabb észni, hagyjuk abba. Amit uh, Miklós Jendre megint uh, fölvázolt, kicsit gazdasági kérdésekre két hét múlva, vagy azután fog tudni? Két hét múlva. Szinte két hét két múlva, hét múlva. ebbe belefér, hogy ebb ebből a két dologról egyszerre. Mert ugye egy nagy témakör Én van, nem. amit még nem is említettünk. Összesül a kettő. El kell búcsúzzunk. Miklós Jendre volt ma velünk. Viszont hátások viszont át. Tehát... Mányégéhez a búcsúz, két hét múlva jövünk.